Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may la ilaha illallah anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antum ya ayyuhan nas taqurrubbakumulladhi min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha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 wa kullu bitatin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati din azaniyallahu iyyakum wa hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan uh, dari buku yang saya tulis yaitu tentang ajaran-ajaran Al-Imam atau mazhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan sekarang kita sampai pada poin yang keenam yaitu tentang larangan pengagungan kuburan, larangan pengagungan kuburan. Para hadirin yang dikahmati oleh Subhanahu Wa Taala e, merupakan perkara yang menyedihkan yang kita lihat di sebagian kaum muslimin yang ada di tanah air kita adanya pengagungan terhadap mayat-mayat e, yang telah dikubur terutama mayat-mayat orang-orang soleh. Ya sampai-sampai terjadi bentuk kekerasan gara-gara membela kuburan-kuburan yang ternyata hanya kuburan-kuburan fiktif yang tidak ada isinya dan sudah terjadi beberapa kasus yang seperti ini ya. adanya kuburan-kuburan yang diagungkan, ternyata tidak ada isinya diantara kejadian yang cukup heboh yang terjadi di tanah air kita, yaitu tentang kasusnya kuburan bah Priok yang alhamdulillah Mui Majlis Ulama Indonesia Sampai mengeluarkan Sebuah buku kecil ya, Yang ditulis berdasarkan riset Yang menjelaskan bahwasannya Mbah Periuk Sudah tidak ada dalam kuburan tersebut Mbah Periuk Mayatnya sudah dipindahkan ya, Rahimahullah sudah dipindahkan dan tidak ada dalam Tidak ada dalam kuburan tersebut Kalaupun ada mayat mbah periuk dalam kuburan tersebut, maka tidak pantas untuk diagung-agungkan atau berlebihan terhadap beliau. Apalagi jika ternyata kuburan tersebut sudah tidak ada isinya. Sampai terjadi kasus yang sangat besar, perkelahian dan kekerasan, gara-gara pembelaan terhadap kuburan yang tidak ada isinya. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya. Pernah juga ada kejadian, seperti sering saya sampaikan, ada kuburan yang tiba-tiba muncul, ya, kemudian dipagari kemudian banyak orang yang berdatangan ke kuburan tersebut berdoa di situ mohon di situ menangis-nangis kemudian melemparkan sumbangan-sumbangan ke kuburan tersebut ya terlebih-lebih terlebih lagi ternyata kuburan tersebut bisa naik dengan sendirinya bisa turun dengan sendirinya ternyata ketahuan kalau tidak ada isinya ternyata ketahuan ada orang dari jauh yang memompa kuburan tersebut sehingga apa naik sendiri kemudian turun turun sendiri ternyata kuburan palsu Terus ke mana? Terus selama ini ke mana aliran air mata ya dibuang? Ternyata kuburan tidak ada isinya. Oleh karenanya pengangguan terhadap kuburan merupakan fenomena yang cukup menyedihkan yang terjadi di tanah air kita. Pembangunan kuburan dengan kuburan yang tinggi, kemudian dihiasi, kemudian didatangi, diambil pasirnya dan macam-macamnya. ya. Dan kuburan tersebut bukan hanya terbatas pada kuburan orang-orang yang soleh. Bahkan termasuk kuburan orang-orang yang tidak benar, kuburan artis misalnya, kuburan yang seorang wanita yang suka membuka auratnya ya, itu pun ternyata dicari keberkahan dari kuburan-kuburan tersebut. Maka ini lebih lebih lucu lagi ya. Namun demikianlah kondisi akidah sebagian masyarakat kita. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, sebelum kita membahas atau menyebutkan perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang masalah eh pengagungan terhadap kuburan. Saya ingin menukil perkataan Imam Ibn Al qayyim rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang kondisi umat di zaman beliau rahimahullah, yaitu sekitar abad ke-8. Ya. Beliau mengatakan, ya, saya nukilkan pada halaman 147, ya. beliau mengatakan barang siapa yang membandingkan antara petunjuk narasullah s.a.w. tentang kuburan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang dilarang oleh beliau, Dibandingkan dengan praktek para, demikian juga praktek para sahabatnya, dibandingkan dengan kondisi kebanyakan manusia sekarang, maka ia akan mendapati bahwa keduanya saling bertentangan dan tidak mungkin keduanya akan saling bersatu dan tidak mungkin selaras selamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat ke kuburan. Rasulullah Sallam lalu sholhu hilal Ini larangan Nabi. Orang-orang sholat ke arah kuburan, bahkan sengaja sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW melarang membangun masjid di atas kuburan. Tempat ibadah. Sementara orang-orang membangun masyahid. Membangun kuburan tempat yang besar, dikatakan masyahid. Dan mereka kemudian datang ke tempat-tempat tersebut, mencari berkat tersebut, beribadah di situ, zikir di situ, solat di situ. Sementara Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih di lampu. Maka orang-orang, sebagian mereka, memberi lampu di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang... Kuburan untuk dikapuri atau di semen, Orang-orang membuat semen di kuburan tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ya kuburan ditulisi. Orang-orang menulisi kuburan-kuburan tersebut. Semua larangan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kuburan dilakukan oleh masyarakat, terutama tentang masalah kuburan. Nah ini perkara yang sangat uh, menyedihkan. Aliknatanya dua hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Ya, Rasulullah Sallallahu Memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan. An Abil Hayaj al Asadi, kala kala Ali bin Abil Talib. Dari Abul Hayaj al Asadi, dia berkata, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, ala abu ala ma abu Asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali kepada Abul Hayaj, Ali. Ya. Ya, kalau kita katakan adalah apa? Uh, super Habib ya, Habib yang paling top siapa? Ali bin Abi Talib. Ya. Seluruh Habib-habib keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata eh, Ali bin Abi Thalib dialah yang pernah berwasiat memerintahkan anak buahnya Abdul Hayyaj untuk meratakan kuburan. Dan dia menjelaskan bahawasanya, Nabi lah yang pernah memerintahkan saya menugaskan saya untuk meratakan kuburan. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, alama ab'atuka ala mab'athin? Ba'athani Ali Rasulullah. Maukah aku mengutusmu menugaskan engkau sebagaimana Rasulullah sallallahu menugaskan aku?" Allah tak thalan illa ta Jangan kau biarkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Walakuburan musrifan illa sawa Dan jangan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Kecuali kau ratakan. Ini pernah Nabi menugaskan Ali untuk melakukan demikian, meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, ya, malah kuburan ditinggikan, ya, diagung-agungkan, dihias dengan hiasan, diberi penerangan, dipasang foto orang yang tersebut di kuburan tersebut nanti kita akan sebut perkataan Al-Imam Syaukani Al-Imam Syaukani seorang ulama dari negeri Yaman yang peringatkan akan bahaya ini bahaya penganggungan terhadap kuburan demikian juga dalam hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari Thumama bin Sufai beliau berkata Kuna ma'afadallah bin Ubaid bi biardir bi Rudis, fatufia sahibun lana kami bersama Fadallah bin Ubaid di, salah satu negeri, di daerah negeri Rum Romawi maka ada salah seorang dari sahabat kami yang meninggal fa amara Fadhalatu Ubaidin bi qabrihi maka Fadhalah memerintahkan untuk diratakan kuburannya thumma kemudian Fadhalah radhiyallahu anhu berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk meratakan kuburan untuk meratakan kuburan. Berarti perkara ini masyhur. Sambil fadullah mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan bahkan Rasulullah SAW tadi sebagaimana kita jelaskan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Ada pun hadis-hadis tentang hal tersebut. Saya nukilkan di atas sini, halaman 149. Naha Rasulullah Alaihi Wasallam an yujassus al-qabr wa an yuqda ada alaihi wa an yubna alaihi dalam Sahih Muslim dari Jabir Rasulullah Sallam berkata Rasulullah Sallam melarang untuk di menyemen kuburan, dilarang untuk menduduk duduk di atas kuburan dan dilarang untuk membangun di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antujas sosol kubur, wa an yuktaba aleihah, wa an yubna aleihah. Rasulullah Sallam melarang untuk di semen kuburan dan dilarang untuk ditulisi dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Ya sekalinya barang siapa yang ingin melihat bagaimana e, kuburan yang sesuai sunnah maka pergi ke baki kuburan baki di kota Madinah lihat bagaimana kuburan tidak ditulis ya, semuanya karena semuanya rata diratakan semuanya, semuanya ada gundukan-gundukan tanah dari sisa pemakuburan tersebut ya, karena tujuan dari tujuan dari kuburan adalah mengingat kematian kita mengingat kematian dengan siapa saja yang meninggal ya, kita akan mengingat kematian semuanya di, diratakan dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Dawud. Naha an yujas sosol kober au yuk taba alehi yuzada alehi. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan atau dikermenn kuburan dan dilarang untuk ditulis di atasnya dan dilarang untuk ditambah di atasnya. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hamdulillah Subhanahu Wa Taala. Sering orang-orang berdalil dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bagaimana kamu melarang kuburan ditinggikan? Sementara kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ditinggikan. Sementara kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid Nabawi. Ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam, ya, untuk ya melegalkan peninggian bangunan kuburan dan membangun kuburan dalam masjid. Ada larangan sangat jelas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lānatullaḥ al yahud wa nasara itta khodukuburah ambiyahih masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagai tempat ibadah, ini kebiasaan orang-orang ahlul kitab dan dilaknat oleh Allah gara-gara kebiasaan mereka ini. Ya. Namun mereka berdalil dengan kuburan Nabi saw. Maka jawabnya kita katakan, Nabi saw dikubur ya, bukan di dalam masjid, tetapi Nabi saw dikubur di rumah Aisyah. Dan dalam hadis disebutkan An-Nabiyyah du'finu haithumatu, bosnya para nabi dikubur di mana mereka meninggal dunia. Kebetulan Nabi saw meninggalnya di rumah Aisyah. Di pangkuan Aisyah, ya. sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid, dia di luar masjid. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di situ, Aisyah tinggal di situ, tinggal di rumah tersebut kerana itu rumahnya. Beliau haid datang bulan juga tetap di situ, badal wanita tidak boleh datang bulan tinggal lama-lama di masjid, menunjukkan rumah itu bukan apa? Bukan masjid. Dan sebelumnya tadkala Uh, Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW berhubungan, bergaul, hubungan suami istri dengan Aisyah juga di rumah tersebut. Ya, tidak boleh orang berhubungan dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan rumah tersebut bukan bagian dari dari masjid dengan kesepakatan para ulama. Kemudian setelah Rasulullah SAW dikubur, ya, dikubur di rumah tersebut. Kemudian uh, Abu Bakar kemudian juga dikubur berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar pun dikubur di situ dan akhirnya Aisyah keluar dari rumah rumah tersebut. Ya setelah sekitar tahun 80-an hijriah 88 kalau enggak salah maka terjadi pelebaran masjid sebelumnya masjid nabawi mengalami pelebaran ke arah depan di zaman nabi pun sudah mengalami pelebaran terutama setelah terjadi perang khaibar banyak orang-orang boleh -orang masuk Islam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebarkan masjid nabawi kemudian pelebaran berlanjut di zaman Umar dan di zaman Utsman di zaman Abu Bakar tidak ada pelebaran masjid karena Abu Bakar radhiyallahu ta'ala hanya memerintah selama dua tahun dan disibukkan dengan Uh, perbaikan stabilitas keamanan, stabilitas politik, karena muncul orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian timbul juga peperangan yang dilakukan oleh uh, Musailamah al-Khidzab, ya, nabi palsu, sehingga selama dua tahun Abu Bakar radhiallahu anhu tidak sempat melebarkan masjid di zaman Umar dan Uthman terjadi pelebaran masjid dan pelebaran masjid selalu terjadi ke arah depan, ke arah samping kanan dan ke arah samping kiri eh, ke, ke belakang. Adapun ini kalau kiblat menghadap sana. Maka pelebaran ke arah kiblat, ke arah kanan, ke arah belakang. Adapun ke arah kiri tidak cerdik pelebaran. Kenapa? Di situ ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat paham akan hal ini. Mereka tidak ingin masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Sampai pada di zaman Abdul Malik bin Marwan, rahimahullahu taala, maka dia memerintahkan, uh, memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk mengadakan pelebaran masjid sehingga kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya masuk dalam. Areal masjid Nabawi, masuk dalam areal masjid Nabawi. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di di situ. Dan kalau dipindahkan akan timbul fitnah. Kita tahu bagaimana para shuhada, ya, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Ya. Bagaimana lagi dengan para ambia? Ya. Kalau dikuburkan dibuka kuburan Nabi akan timbul fitnah yang luar luar biasa. Dan kuburan Nabi tidak akan dipindahkan dan Masjid Nabawi pun tidak akan dipindahkan. Rasulullah sallallahu mengatakan, "Man shol salatun fi Salat di masjidku ini kata Nabi. "Sholatun fi masjid hadza." Salat di masjidku ini, "khairun min alfi sholatin fi masiwahu." Lebih baik daripada seribu kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Masjid Nabawi punya keutamaan sendiri, tidak mungkin juga dipindahkan. Yang mungkin dilakukan adalah pengurangan daerah sebelah kiri agar kuburan tetap di luar daerah masjid. Namun tidak dilakukan sampai sekarang. Mungkin melihat naslahat dan, dan kemudaratan. Ya. Itu pun daerah sampai sekarang, daerah sebelah sini, ya tidak dilebarkan. Cuma persis kuburan Nabi di pojok. Jadi kuburan Nabi di pojok. Tidak ada pelebaran areal masjid sebelah sini. Tidak ada. Sini langsung di luar areal apa? pelataran. Pelataran. Tidak dibuat sebelah sini. Sampai sekarang, pemerintah Saudi melakukan, melakukan demikian. Dan mungkin ada hikmahnya. Seandainya kuburan Nabi di luar, orang akan tawaf, orang akan akan melakukan macam-macam. Sekarang saja saya lihat orang sujud ke kuburan Nabi. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang sujud di apa namanya? Sujud bukan menghadap kiblat. Jadi dilarang ke sini dia keluar, kiblatnya sebelah sana dia hadap sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kuburan Nabi di luar? Alhamdulillah dalam dalam masjid sehingga banyak yang yang menjaga. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya siapa? Aisha. dan asalnya rumah Aisyah memang sudah tinggi asalnya rumah Aisyah sudah tinggi dan rumah boleh ditinggikan, gak jadi masalah mau ditinggikan, mau dipasang perhiasan, mau dipasang kubah, mau dipasang apa terserah, karena itu rumah Aisyah kebetulan rumah tersebut masuk dalam areal masjid maka jangan disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain Rasulullah SAW sudah jelas melarang ya, melarang uh, uh, Rasulullah SAW jelas melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang seorang kuburan di rumah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Cuma Rasulullah SAW memiliki keistimewaan. Memiliki kekhususan. Beliau meninggal dikubur di mana beliau meninggal. Alayhi salatu wassalam. Oleh kerana tidak boleh dikiaskan kuburan-kuburan yang lain dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak boleh dikiaskan masjid-masjid yang lain dengan masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain bisa dipindahkan Misalnya kuburan terlebih dahulu. Kata para ulama, kalau kuburan terlebih dahulu, kemudian dibangun masjid, maka masjid yang dipindahkan. Karena kuburan juga punya hak. Tapi kalau masjid lebih dahulu, baru kuburan-kuburan yang dipindahkan. Ini tidak berlaku bagi masjid Nabawi. Masjid Nabawi tidak mungkin dipindahkan. Kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Yang bisa mungkin dibuat apa? batasan. Dan Alhamdulillah sekarang, meskipun dia dalam lokasinya dalam masjid Nabawi, namun seakan-akan dibatasi. Ada pembatas kemudian ada polisi yang melarang orang-orang untuk, apa namanya... Mengusap-mengusap niling tersebut dan yang kita sebutkan bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah tentang orang-orang yang mengusap-mengusap tubuhnya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan kejahilan oleh al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dari sini para hadirin rahimatullah kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan terpedaya dengan pendalilan orang-orang awam yang menjadikan kuburan Nabi sebagai dalil untuk meninggikan kuburan, sebagai dalil untuk masukkan kuburan dalam masjid. Ya, karena ini adalah khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asalnya Nabi tidak kuburan Nabi di luar masjid. Asalnya kuburan Nabi di dalam masjid, hanya saja masjid mengalami pelebaran. Para hadirin rahimatiillahi subhanahu wa ta'ala. Halaman 151, saya nukil suatu nas pernyataan dari Al Imam Nawawi rahimahullah, pernyataan yang sangat indah yang termaktub dalam kitabnya Al Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, "Kitab ini kitab yang masyur di kalangan ulama Syafi'iyah, Al Majmu' Syarhul Muhadzab dan menampakkan bagaimana Hebatnya Al Imam Nawawi dalam masalah fikih. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab ini kitab yang sangat agung ya. Al-Majmu' Syarah muhadzab ya. Beliau berkata, "Wattafaqat nusus Asy-Syafi'i wal Ashhab ala karahati bina'i masjidin 'ala al-qabr. Sawa'un kana al-mayyitu mashhuran biṣ-ṣalā' aw Kata beliau, kata Al Imam Nawawi rahimahullah, dan telah sepakat nas-nas, nas-nas maksudnya pernyataan Imam Syafi'i telah sepakat pernyataan pernyataan Imam Syafi'i dan juga pernyataan ashab. Ashab adalah ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi ini kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahati bina'i masjid. Akan makruhnya, dimaksudnya karoh di sini dibenci. Ya, karena nanti kita akan jelaskan bahawasanya, makruh dalam mazhab Syafi'i terkadang maknanya haram, terkadang maknanya makruh. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah akan kita jelaskan nanti. Imam Syafi'i beliau lebih suka menggunakan kalimat makruh terhadap perkara-perkara yang haram, namun tidak tersebutkan dalam nas hadis atau Quran haram jadi ada perkara-perkara yang seperti hurrimat alaikumul maitah diharamkan bagi kalian bangkai maka ini jelas dia katakan haram tapi perkara-perkara yang larangan namun tidak ada kalimat haram dari Nabi, maka alimam syafi'i lebih mengutamakan, mendahulukan kalimat menggunakan kalimat apa? makruh dibenci, oleh kerana ada perkataan ulama makruh tansih dan makruh tahrim makruh yang artinya diharamkan artinya makruh yang artinya uh, hanya makruh ditinggalkan dibenci dilakukan tidak mengapa dan ditinggalkan dapat pahala di sini lihat nanti kita lihat di sini dia mengatakan telah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan para ulama Syafi'iyah akan makruhnya membangun masjid di atas kuburan sama saja apakah mayat tersebut terkenal dengan kesolehannya atau tidak dikenal dengan kesolehannya li'umumil ahadif karena hadis-hadis Umum melarang tidak ada pengkhususan. Rasulullah SAW justru justru hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang soleh. Latajalu dalam hadis, Latajalu dalam hadis, LAnatullah La al, -yahud, La al, -yahud, La al Yahudi La anak Allah al Yahudi wanasara iteho kuburam biayi masajida Allah melarang orang-orang Yahudi dan nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena memang yang mengantarkan manusia untuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan orang soleh, apalagi kuburan nabi. Kalau kuburan orang biasa, buat apa dijadikan, buat apa diistimewakan? Justru larangan hadis-hadis datang pada kuburan-kuburan para ambia atau kuburan orang-orang soleh. Dalam riwayat yang lain kata nabi shallallahu alaihi wasallam, Inna humkanu idhamatafiih. Rasulun soleh banaul ala kubrihi masjidah. Mereka itu, kalau ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya kuburan. Justru larangan-larangan terfokuskan kepada orang-orang soleh, karena inilah yang dikhawatirkan mengantarkan kepada pengagungan, yang dikhawatirkan mengantarkan kepada penyembahan. Adapun kalau orang-orang enggak soleh, ya, tidak ada istimewanya, enggak ada istimewanya. Kalau syafi' wal ashab, alimam syafi' dan para ulama besar madzhab syafi' berkata, وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إلَى الْقُبُورِ. Dan makruh atau dibenci sholat ke arah kuburan. Hadisnya jelas dalam Sahih muslim. La tusallu ilal kubur. Ini menunjukkan keharaman. Janganlah kalian sholat kepada kuburan. Ini seperti ini. Ini tidak ada Rasulullah SAW tidak mengatakan, eh, Aku mengharamkan kalian untuk sholat ke kuburan. Tidak ada lafal Nabi seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan, Aku mengharamkan kalian sholat ke kuburan. Tapi Nabi mengatakan, Jangan kalian sholat ke kuburan. Karena tidak ada lafal haram, Maka Al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan, Menggunakan kalimat apa? Istilah? Dibenci kecuali kalau larangan tersebut benar-benar ada perkata kalimat haram bahwa Imam Syafi'i menggunakan kalimat haram. Zawun kana almayyitu salihan aw Apakah mayat tersebut yang solat ke arahnya adalah orang saleh ataupun tidak saleh? Qala imam Abu Hasan az-Za'farani rahimahullah wala yusalla ila Perhatikan ini ulama besar mazhab Syafi'i, Abu Hasan az-Za'farani tidak boleh salat ke arah kuburan wala indahu dan tidak boleh di dekat kuburan di sisi kuburan tabarrukan bihi au izdaman lahu lil alhadis dalam rangka untuk mencari berkah atau dalam rangka mengagungkan penghuni kubur karena hadis-hadis yang melarang ini tidak boleh orang kenapa berbondong-bondong salat di dekat kuburan orang saleh kenapa cari berkah ini dilarang oleh apa mazhab Syafi'i dilarang para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala oleh karenanya, barang siapa yang memperhatikan nukilan dari al Imam Nawawi rahimahullah. Telah kita jelas, al Imam Nawawi adalah Muhakikul Madhab. Al Imam Nawawi adalah ulama yang spesial dalam Madhab Syafi'i. Karena sebelumnya, eh, sebelum datangnya Rafi'i dan Nawawi, ya, maka Madhab Syafi'i kurang begitu eh, teratur, tidak jelas mana yang Muktamat mana yang tidak maka datang Ar-Rafi'i kemudian mulai menyusun mazhab Syafi'i kemudian datang Al-Imam Nawawi menyempurnakan sehingga kalau pernyataan Imam Nawawi ini adalah perkat ini adalah mazhab Syafi'i maka jadi pegangan karena Al-Imam Nawawi rahimahullah benar-benar menelaah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i karena dalam mazhab Syafi'i juga terkadang terjadi khilaf terkadang terjadi khilaf ya, karena banyak ulama setelah Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian al-ashab, ashabul wujuh, para ulama banyak, dan mereka terkadang membuat pendapat khilaf diantara mereka. Al-Imam Nawir Rahimahullah diantara fungsi beliau, beliau meneliti pendapat-pendapat tersebut, dan beliau mengklasifikasikan, inilah pendapat yang menjadi patokan dalam madhab Syafi'i. Oleh karenanya terkadang imam Nawir Rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmuk, Syarul muhaddad mengatakan, telah sepakat perkataan Imam Syafi'i, dan telah sepakat perkataan para ulama Madhab Syafi'i, tentang dibencinya membangun kuburan di atas kuburan, ini menunjukkan, membangun masjid di atas kuburan, ini menunjukkan pendapat yang muqtamad dalam Madhab Syafi'i, adalah dilarang membangun tinggi kuburan. Dan dilarang sholat di kuburan, dalam rangka mencari keberkahan. Ini pendapat yang muqtamad dalam Madhab Syafi'i. Kenapa saya katakan ini begini? Karena akan ada memang pendapat sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan. Ada, tetapi kita katakan yang benar adalah penukilan yang didukil oleh imam Nabi rahimahullah Dan ini yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang yang ada. Dan inilah adalah pendapat alimam syafi'i rahimahullahu taala. Di antara para ulama yang juga mengingkari akan hal ini, lihat halaman 159, halaman 159 adalah Ibn Hajar al-Haythami. Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah ta'ala beliau adalah muhakkik al-madhab juga jadi beliau datang belakangan setelah nawawi dan setelah rafi'i jadi kalau kita perhatikan madzhab syafi'i, imam syafi'i kemudian murid-murid imam syafi'i kemudian ada para ulama disebut dengan ashab ya. banyak ulama besar seperti abul ma'ali, al-juwaini, al, al Ghazali dan yang lainnya kemudian lama-lama muncul -rafi dan Nawawi. rafii dan nawawi dia mengatur mazhab karena banyak perkataan pendapat-pendapat yang apa bertebaran bertentangan maka diatur dipilah-pilih mana yang merupakan mazhab yang merupakan mazhab Syafi'i dan mana yang yang, yang yang pendapat yang marjuh bukan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian datang Ibnu Hajar Al-Haitami dia melengkapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i eh, dilakukan oleh Nawawi dan Rafi'i. Ternyata Ibnu Hajar Al-Haitami yang juga merupakan ulama yang paling top dalam mazhab Syafi'i juga melarang pembangunan bangunan di atas kuburan. Saya nukil halaman 160 dia berkata perhatikan sini dari uh, kitabnya Al Fatawa Al Fiqhiyah Al Kubra dia mengatakan Al Maqul Al Mu'tamad kama jazama bihi nawawi fi Syarh Al Muhadhab Hurmatul Bina' ala Al Maqbara yang dinukilkan dan yang merupakan pendapat yang mu'tamad pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dipastikan oleh Nawawi dalam kitabnya Syarh Al Muhadhab adalah Hurmatul Bina' diharamkannya Membangun di atas kuburan. Jadi yang dimaksud dengan makruh tadi adalah apa? Haram. Paham? Tadi kita disebutkan oleh Imam Syafi'i mengatakan makruhnya membangun di atas kuburan. Maka dijelaskan oleh Ibn Hajar al-Haitami yang dimaksud dengan makruh di situ adalah hurmatul bina diharamkan membangun di atas kuburan. Al-makbaratil musabalah kuburan umum diharamkan untuk dibangun di atasnya. Fa'in buniyah fiha Hudim. Kalau seandainya ada kuburan yang dibangun di atasnya, ditinggikan bangunannya Hudim maka dibongkar kata Ibn Hajar al-Haytami. Walafar kafidali kaba'inakuburi salihin walulama wa goirihim dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah kuburan orang-orang saleh maupun kuburan para ulama? Wa ma fil khadi mimayyukalifudzali kawaiif. Adapun apa yang disebutkan dalam kitab Al khadim Menyebutkan pendapat ulama yang menyelisihi. Artinya ada ulama syafi yang membolehkan untuk membangun kuburan, maka itu pendapat yang lemah. Kata siapa? Ibn Hajar al Hitam. Oleh karenanya, Antum Tadkala berdialog dengan orang-orang mazhab syafi, mereka mengatakan ada pendapat ulama yang lain yang membolehkan pendapat mazhab syafi yang membolehkan membangun di atas kuburan. Kita bilang pendapat itu lemah. Dan itu bukan pendapat yang muqtamad, bukan pendapat yang... Dijadikan patokan dalam madhab syafi'i. Siapa yang menjelaskan demikian? Imam Nawawi dan Ibn Hajar Al-Haythami. Yang lebih paham tentang madhab syafi'i, kamu atau mereka berdua jelas mereka akan mengatakan Al Imam Nawawi dan Ibn Hajar Al-Haythami lebih paham tentang madhab syafi'i. Paham maksud saya? Ini kedengaran atau tidak? Kedengaran. Yang di belakang dengar tidak? Kemudian dia berkata, kama angkarul ulama ala bani kubbatil imam syafi'i radiyallahu anhu gairiha, betul banyak ulama' mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan imam syafi'i jadi imam syafi'i juga diagungkan kuburannya sampai dibuat kubah di atas kuburan imam syafi'i, namun kata Ibnu Hajar al-Haitami, banyak ulama' yang mengingkari hal ini ini tidak benar, ini salah dalam dalam perkataan yang lain beliau berkata wa wajaba ala ulati al-amr hadim al-abniya allati fil musabbalah dan wajib bagi pemerintah perhatikan kata dia ini ulama besar madhab syafi'i wajib bagi pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan-kuburan kuburan-kuburan umum harus dihancurkan wallahu qad afta jama'atun min udzama'i bihadmi qubbati imam syafi'i dan para ulama besar para ulama dari mazhab syafi'iyyah telah berfatwa tentang untuk dihancurkannya kubahnya Al Imam Syafi'i wa insuri fa alayya ulufun min dananir meskipun telah dihabiskan ribuan dinar untuk membangun kubah tersebut maka harus dihancurkan para hadirin rahimatillah subhanahu wa para ulama menjelaskan diharamkannya membangun tinggi kuburan ada dua ilah ilah pertama adalah karena bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga dilarang untuk membangun masyahid, membangun bina kubur apa, meninggikan kuburan-kuburan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, sebab yang kedua, ya, membangun kuburan dengan cara seperti itu dengan dihias dan dirias, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya coba perhatikan perkataan Al-Imam Ash-Shawqani halaman 176 saya nukilkan perkataan Al-Imam Ash-Shawqani halaman 176 karena Al-Imam Ash-Shawqani adalah ulama besar dari negeri Yaman negeri Yaman oleh katanya kalau kita dapati sebagian orang yang datang dari negeri Yaman yang mengusung atau menyokong pembangunan kuburan-kuburan ditinggikan, maka kita bilang ada ulama yang masyur dari negeri Yaman Al-Imam Ash-Shawqani yang melarang Memang Syawakani menyebutkan ya, tentang, antum nanti bisa baca sendiri, intinya beliau mengatakan, kalau kuburan dihiasi, kemudian diberi lampu, kemudian diberi perhiasan, kemudian dibuat seperti sakral, maka orang ketika datang ke kuburan tersebut, maka bisa tergoyang hatinya, ini tidak mungkin orang seperti ini, kecuali dia bisa memberi manfaat dan bisa apa? menolak mudharat apalagi orang-orang awam begitu masuk dalam kondisi seperti itu seperti suasana yang apa namanya hebat seperti itu bisa timbul dalam hatinya keyakinan mayat ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak kemudaratan oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya kuntunahaitukum an ziyaratil kubur fal anafzuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi dahulu melarang ziarah kuburan. Di awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kuburan. Seperti Al-Muhallab. Yeah. Dia mengatakan sebabnya karena dikhawatirkan iman para sahabat masih lemah. Dikkhawatirkan setelah menziarahi kubur bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Karena kesyirikan orang-orang Arab dahulu adalah berasal dari menyembah penghuni kubur. Seperti Lata, Lata ya berhalal Lata. Dia adalah seorang yang soleh kata Ibn Abbas. Karena rajulah solehan, karena jali tu sawiqo Jadi Lata adalah seorang yang soleh yang dia dahulu membuat adonan makanan dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Dia orang soleh. Tetapi dia meninggal maka dibuatlah patung di kuburannya. Maka orang-orang pun ya mendatangi kuburan tersebut akhirnya menyembah Lata tersebut demikian juga kesyirikan yang pertama kali terjadi dalam kaum nabi nuh alaih salam gara-gara orang soleh gara-gara orang soleh yang tak meninggal dibangunlah patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk jadi asal dari peribadatan kesyirikan, asal dari kesyirikan adalah pengagungan yang berlebih-lebih kepada orang soleh yang mula terjadi adalah terhadap kaum nabi nuh yang mereka mengagungkan orang-orang soleh, demikian juga kaum musyrikin lata adalah orang soleh yang diagungkan sehingga ini diibadahi dari situ Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitu kumanziaratul kubur. Lalu saya melarang kalian ziarah kubur. Kata para ulama, kenapa? Karena dikhawatirkan mereka iman mereka belum kuat, baru masuk Islam, dikhawatirkan masih ada ya, terjerumus dalam kesyirikan Tatkala iman para sahabat sudah kuat, kata Nabi Falanafazuruhah, sekarang ziarah hilah kuburan. Karena ada fungsi ziarah kubur, fungsinya apa? Ba innahtudakiru kumulakhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Para Hadis yang di Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, kalau seorang meninggalkan Sunnah, maka dia akan terjun ke dalam bid'ah. Sunnahnya ziarah kubur ada dua tujuannya. Pertama, mengingat hari kematian, mengingat hari akhirat, sebagaimana sebenarnya Nabi Sallam. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya Nabi Sallam memerintahkan para sahabat untuk mendoakan penghuni, mengundangkan mendoakan syuhada uhud, mendoakan orang-orang yang meninggal di baki. Rasulullah Sallam perintahkan para sahabat untuk mendoakan mereka. Karena mereka mayat butuh untuk didoakan. Mereka sudah tidak bisa beramal saleh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idamata benu Adam in kota amalul ilmin salaf. Jika anak Adam telah meninggal dunia maka terputuslah amalan mereka kecuali dari tiga perkara di antaranya saudara jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Artinya mereka sudah tidak bisa beramal maka butuh saudara-saudara mereka untuk mendoakan mereka. Inilah tujuan utama dari ziarah kubur mengingat kematian. Dan yang kedua mendoakan penghuni kubur. Bahkan orang-orang yang mati syahid butuh untuk didoakan agar dinaikkan derajatnya. Oleh karenanya sering saya sampaikan tentang kisah tatkala terjadi perang uh, perang muhtah goswah muhtah yang di mana Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh uh, Zaid bin Al Harithah. Kemudian kata Nabi SAW, ingkuti lah Zaid, pak. Ja'far bin Abi Talib, wahinku tiada Ja'far, fa Abdullah bin Rawaha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan tiga pimpinan. Kata Nabi, yang jadi pimpinan pertama adalah Zaid bin Haritha. Kalau dia meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan sebagai pemimpin adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan adalah Abdullah bin Rawaha. Dan dalam pasukan tersebut ada Khalid bin Walid. Maka berangkatlah mereka tiga dengan jumlah pasukan 3.000 orang berjalan sekitar 1.100 km dari kota Madinah menuju ke daerah Syam, sekitar 1.100 meter, 1.100 km di daerah Muqtah, ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang Nasrani sekitar 200.000 pasukan jadi 3.000 lawan berapa? 200.000 pasukan ya ini kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat, mau perang saja jalan dulu 1.100 km sampai sana kalau kita yang jalan sudah tewas sebelum berperang. 1.100 km Ternyata musuhnya 200 ribu orang. Ini luar biasa. Sehingga mereka waktu itu, mereka bermusyawarah, kita mundur atau tidak. Karena akhirnya mereka bersepakat untuk terus maju. Karena tidak mungkin mereka mundur, mereka akan dikejar oleh orang masyarakat. Akhirnya terjadi adalah peperangan. Maka, pertama kali terjadi peperangan, dipimpin oleh Zaidul Harithan. Maka Zaidul Harithan R.A. meninggal dunia. Dan Nabi tidak ikut hadir dalam peperangan. Nabi di kota Madinah. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut perang, kata Nabi, "Fastu syhida akhukum," maka meninggallah mati syahidlah Zaid bin Harithah, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Lihat di sini Nabi SAW menyatakan Zaid mati syahid dan Nabi menyuruh para sahabat yang lain untuk mendoakan siapa? Zaid yang mati syahid. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke kuburan syuhada mereka mengatakan, "Mereka syuhada masuk surga, kita enggak, makanya kita minta kepada mereka berdoa kepada penghuni apa? Kepada orang mati syuhada." Tapi bilang justru mereka juga tetap butuh doa. Dalilnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat mendoakan siapa? Orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi mengatakan, "Zaid bin Haritsah meninggal dunia, maka doakan dia." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib." Maka tangan kadarnya ter, ter Terpotong, maka dia megang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong, maka dia pegang dengan dua kelangan atasnya sehingga dia terbunuh. Maka Nabi mengatakan istighfiru li ahiqum. Doakan ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Roaah. Kemudian beliau meninggal dunia. Nabi saw mengatakan istighfiru li ahiqum. Maka doakanlah saudara kalian. Maka Rasul saw mengatakan bendera peperangan. Fakhadha Fa saifun minsoo yufilla. Maka bendera tersebut diambil oleh salah seorang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid ibnul Walid. Maka Khalid ibnul Walid menjadi pemimpin dan dia pun berperang tak itu dengan taktik yang sangat luar biasa sampai disebutkan sembilan pedang beliau patah. Ili berperang pedang patah. Kemudian ambil pedang berikutnya patah lagi, ya. luar biasa Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu. Kita kalau main pedang mungkin tangan kita yang patah, pedangnya enggak patah-patah. Khalid ibnul Walid sembilan pedang patah, kemudian pedang yang sepuluh baru, kemudian akhirnya. Beliau pun membuat strategi seakan-akan ada bantuan yang terus datang dari kota Madinah di, di rolling oleh beliau. Yang tadinya kemarin hari ini berperang bagian depan, besok dipindahin depan bagian belakang sehingga musuh-musuh melihat ada wajah baru terus. Kemudian beliau menguruh menyuruh kuda-kuda di bagian belakang untuk bergerak. Kuda-kuda tersebut sehingga banyak debu seakan-akan banyak bantuan yang datang dari kota Madinah. Karena mereka nggak mungkin menang 3000 bagaimana melawan 1000. Ini strategi supaya mereka bisa kabur dan tidak dikejar. Akhirnya Khalid bin Walid pun bisa mundur, bahwa pasukan dan orang-orang tersebut tidak berani mengejar karena mereka ini baru sedikit saja kita kewalahan, apalagi ada bantuan dari mana kota Madinah. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia syuhada atau yang lainnya tetap butuh untuk didoakan, untuk diangkat derajat mereka dan untuk diampuni dosa-dosa dosa-dosa mereka dan tidak keluar dari fungsi ziarah kubur. Fungsi ziarah kubur cuma dua, mengingat kematian dan untuk mendoakan mereka sekarang dibalik oleh masyarakat fungsi siara kubur sekarang enggak minta kepada penghuni kubur ini penghuni kubur minta didoakan malah minta untuk mendoakan ini kebalik seperti ini tidak benar tidak benar diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kuburan-kuburan dikeramatkan luar biasa orang-orang beribadah di kuburan mencari keberkahan oleh kerana kalau harus perhatikan Orang-orang lebih serak beribadah di kuburan daripada di masjid. Karenanya masjid-masjid yang ada kuburan walinya luar biasa ramai. Namun kalau kubur, masjid yang tidak ada kuburan walinya, biasa-biasa kosong. Tidak ada wali-wali kata mereka. Oleh kerana tujuan mereka sebenarnya adalah kuburannya, bukan masjidnya. Sebenarnya apa? Kuburan. Oleh karena sebagian Allah mengatakan membangun kuburan-kuburan dengan tempat-tempat yang tinggi untuk sebagai tempat ibadah merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Warahmatullah subhanahu wa ta'ala inilah kenyataan yang menyedihkan. Ya ternyata madhab al-imam syafi'i rahimahullah melarang untuk meninggikan kuburan dan melarang untuk beribadah di kuburan namun diselisihi oleh sebagian e, pengikut dari madhab syafi'i yang gemar beribadah di di kuburan dan mengagungkan penghuni kubur sampai diambil pasirnya dan macam-macamnya kita lanjutkan pada poin yang ketujuh yaitu tentang e, ritual kebiasaan bertahlil atau tahlilan yang kita masukkan di sini tahlilan bukanlah maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah karena mengucapkan la ilaha illallah adalah perkara yang harus diucapkan oleh setiap muslim tidak boleh diingkari barang siapa yang mengingkari la ilaha illallah maka dia bukan orang Islam dia orang kafir tapi yang kita maksudkan di sini adalah ritual acara kematian walimahan kematian barang siapa yang sudah meninggal maka dibuatkah walimah hari ketiga hari ketujuh hari ke empat puluh hari ke-100 hari ke-1000 dan kemudian eh, tahunan tiap tahun haul Apakah hal ini Dianjurkan dalam mazhab syafi'i Maka kita perlu meneliti ya? Kita perlu meneliti apakah benar dianjurkan oleh mazhab syafi'i Atau sebaliknya dilarang oleh mazhab syafi'i Para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ternyata kalau kita perhatikan Dalam kitab-kitab fikih dari mazhab syafi'i Kita dapati hal ini dilarang Atau dikatakan bid'ah yang mungkar Atau dikatakan makruh Atau dikatakan bid'ah yang tidak mustahab Inilah lafal-lafal yang termaktub dalam buku-buku fikih dari mazhab Syafi'i. Sebelumnya telah kita sepakati bahwasanya ritual seperti ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di zaman beliau banyak saudara-saudara beliau yang meninggal, anak-anak beliau meninggal semuanya. Di zaman beliau kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya Abdullah Al-Qasim ya. Semuanya, ya. kemudian Ruqayyah, Pemukul Thum, Zainab. Ini puteri-puteri Nabi dan putera-putera Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi Alaihi Wasallam. Namun tidak ada satu riwayat pun Nabi mentahlilkan mereka. Artinya maksudnya mentahlilkan mereka mengadakan acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke empat puluh, hari ke seratus, hari ke seribu, kemudian tahunan Nabi tidak pernah melakukannya kemudian juga Khadijah radiallahu ta'ala anha meninggal dunia istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW dan juga tidak ada ritual seperti ini kemudian juga para sahabat betapa banyak para sahabat yang meninggal dalam perang dalam peperangan dalam perang badar dalam perang uhud dalam perang Khandaq, dalam perang banyak dalam peperangan namun tidak ada acara ritual seperti ini sama sekali kemudian kita beranjak kepada zaman tabi'in juga tidak dikenal acara seperti ini zaman tabi'in kita beranjak kepada empat imam mazhab. Tidak diriwayatkan Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengadakan acara ritual seperti ini. Kemudian muncullah acara seperti ini, entah dimulai sejak zaman berapa, tapi muncullah acara seperti ini dan menjadi tradisi di di masyarakat kita. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Wahaiul Huda Huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal dalam mengurusi orang jenazah dalam mengurusi orang mati dalam mengurusi jenazah maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nabi tidak melakukan acara seperti ini maka petunjuk nabi lebih mulia karena nabi mengatakan wa khairul huda sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingat kaedah yang dikatakan oleh Al Imam Malik rahimahullah Al Imam Malik mengatakan dalam kaedah yang sangat masyur, beliau mengatakan Pamalam yakun yauma idin dinan, falan yakunal yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Karena agama telah sempurna. Al yauma lakum dina Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata lima Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Kalau ternyata di zaman sekarang ada suatu perkara yang dianggap agama, ternyata di zaman Nabi bukan agama, berarti zaman Nabi dulu agamanya belum sempurna. Sehingga harus disempurnakan dengan ajaran baru yang muncul belakangan. Oleh karena itu saya katakan di antara konsekuensi dari pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang yang buat ritual-ritual bid'ah, menazimkan bahwasanya agama Islam tidak sempurna. Agama Islam tidak sempurna. Kapan agama itu sempurna? Karena berarti ada agama yang tidak diketahui baru muncul belakangan. Berarti belum sempurna. Padahal Nabi telah menjelaskan semua perkara yang mendekatkan kepada surga telah aku jelaskan. Dan seluruh perkara yang menjauhkan dari neraka telah aku jelaskan. Agama telah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Dan kelaziman dari adanya bid'a-bid'a ritual-ritual agama yang baru, melazimkan agama Islam tidak sempurna. Kapan sempurnanya agama tersebut? Sampai muncul pembuat, pembuat bita ah yang terakhir, sampai muncul kreator yang terakhir itulah baru agama sempurna. Muncul ahlul bita ah yang baru belum sempurna juga, karena masih ada muncul yang lain lagi. Terus, kapan sempurna sampai muncul ahlul bita ah yang terakhir? Bukan nabi yang terakhir, tapi alul bita ah yang apa? Yang terakhir, bikin kreasi terakhir baru agama apa sempurna? Ini kelaziman dari masalah bita. Ah. Perhatikan Ahmad Syakir sebanyak apa. Sebelum kita membahas tentang masalah ini. Uh, kita membahas tentang masalah adakah bita hasanah dalam agama? Adakah bita hasanah dalam agama? Barat ini haramilah Subhanahu Wa Taala. Dalil-dalil menunjukkan tidak ada bita hasanah dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan kulubit atilum dolalah. Seluruh bit adalah sesat, tanpa ada pengecualian. Makulul dolalah tinfinar dan setiap kesesatan di neraka. Namun memang benar kita dapati kenyataannya, ada pernyataan dari sebagian ulama, terutama ulama syafi'iyah, yang menyatakan adanya bita bit'ahasana. Seperti al-imam syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh al-imam Nawai rahimahullah dalam Tahzibul Asma' Wal-Lugat. Ya. Demikian juga dinukil dalam kitab-kitab yang lain. Seperti dalam Al-Hilyah. Ya. Dari Abu Nu'aim. Ya, Di mana al-imam syafi'i rahimahullah menyatakan, Bosnya al-bidah bit'atan bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang madhumah, bid'ah yang tercela, dan ada bid'ah yang mamduhah bid'ah yang diterpuji. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma para ulama. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang menyelisi Al-Quran dan Sunnah dan ijma para ulama. Demikian juga kita dapati perkataan tentang pembagian bid'ah menjadi dua bid'ah hasanah dan bid'ah syi'ah dari perkataan al-is bin abdus salam dalam kitabnya qawaidul uh, ahkam fi masalihil anam beliau menyebutkan juga bidah bukan cuma dua ada lima ada bidah yang wajib ada bidah yang sunnah ada bidah yang mubah ada yang bidah yang makruh dan ada bidah yang haram dan ini juga diikuti oleh imam nawawi rahimahullahu taala bahwasanya bidah terbagi menjadi bukan cuma bidah dolalah tapi ada bidah yang macam-macamnya Para hadirin ahmatilah subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama syafi'i ya seperti tadi Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Nawir Rahimahullah bagi bid'ah lebih dari satu bukan cuma bid'ah. Sementara Nabi SAW mengatakan bid'ah cuma satu. Hal ini berangkat dari definisi bid'ah sendiri menurut mereka. Kebanyakan para ulama atau banyak ulama Syafi' yang memandang namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul Setelah wafatnya Nabi SAW. Semua perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi SAW dikatakan dengan apa bid'ah. Bid Terlepas dia merupakan ritual ibadah yang baru. Ataukah dia merupakan sarana dalam beribadah. Karena memang ada perkara-perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya perkara-perkara agama tersebut contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf di zaman nabi tidak ada di zaman nabi sallallahu alaihi mushaf tidak dikumpulkan sehingga tatkala abu bakar diberi ide untuk mengumpulkan mushaf abu bakar tidak langsung melakukan dia ragu dia mengatakan bagaimana saya mengumpulkan al-Qur'an sementara nabi dahulu tidak mengumpulkan al-Qur'an lihat di sini abu bakar tidak langsung semangat mengumpulkan Al-Qur'an dia saja ragu padahal ini perkara baik tanpa diragukan menjadikan Al-Qur'an dalam satu apa dalam satu kumpulan namun kalau kita perhatikan pengumpulan Al-Quran dalam satu buku itu bukanlah ritual ibadah, bukan tapi dia adalah sarana untuk beribadah, kita disuruh baca quran atau tidak disuruh baca quran agar memudahkan kita mempelajari Al-Quran maka sebaiknya Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku di zaman Nabi kenapa tidak dilakukan kodifikasi Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku karena banyak sebab diantaranya Al-Quran belum turun secara sempurna, Al-Quran akan turun setahap demi setahap kemudian Al-Quran terjadi nasikh dan mansuh kalau dikodifikasikan ternyata terjadi perubahan kan repot oleh karanya ada nasikh ada apa? mansuh, ada perubahan dalam Al-Quran, sehingga di zaman Nabi tidak tidak di tidak dikumpulkan menjadi satu setelah Nabi SAW meninggal dunia maka Al-Quran sudah lengkap, maka timbullah ide untuk mengumpulkan Al-Quran dan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku, itu bukanlah ritual ibadah. Tapi dia sarana untuk beribadah. Beda kalau kita bikin misalnya solat baru. Solat apa misalnya? Ini ritual, kita bikin ritual baru. Contohnya lagi perkara agama yang muncul setelah Nabi Alaihi Wasallam seperti adanya ilmu nahu dan saraf. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahu dan saraf. Di zaman para sahabat tidak ada ilmu nahu dan saraf. Kenapa? Para sahabat semua pakar bahasa Arab. Dan belajar ilmu nahu dan saraf adalah bagian dari agama. Namun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dan kemudian orang-orang mulai tidak paham tentang bahasa Arab, maka dibuatlah kaedah-kaedah tentang bahasa Arab. Yang ini berkaitan dengan agama. Namun dia bukan ritual ibadah, dia sarana untuk memahami bahasa apa? Arab. Contohnya lagi ilmu jarah wa ta'adil. Apa itu ilmu jarah wa ta'adil? Adalah ilmu yang untuk mengukur kredibilitas para rawi rawi ini berhak untuk diterima riwayatnya atau tidak bagaimana kredibilitasnya dia saduk, apakah dia sikoh, apakah dia kezap, apakah dia daif ini namanya ilmu jarah wa ta'adil di zaman nabi dan di zaman para sahabat, tidak perlu ilmu jarah wa ta'adil tidak perlu, karena para sahabat semuanya sikoh, dan mereka langsung dengar hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak perlu ilmu ini kenapa ilmu ini muncul belakangan Tak tadkala hadis diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang harus dicek kredibilitas para rawi ini kalau rawi ini tidak benar, maka hadisnya palsu. Atau hadisnya da'if. Ingat, ilmu jarawa ta'adil bukan ritual ibadah. Tetapi dia merupakan sarana untuk mengenal hadis soheh atau ti Tidak. Paham atau tidak di sini? Muncul lagi pembuatan pondok-pondok. Di zaman Nabi tidak ada pondok-pondok. Orang belajar di mana? Di masjid-masjid. dakwah di mana-mana. Belakangan munculah para ulama membuat pondok-pondok dalam rangka untuk mudah belajar pondok sendiri itu bukan ritual ibadah bukan dia hanya sekedar sarana untuk bisa apa belajar dengan dengan baik perkara-perkara ini yang saya sebutkan membut, mengkodifikasikan Al-Qur'an ilmu jar wa ta'dil ilmu nahwu dan sharaf ilmu usul fikih ilmu usul fikih juga tidak ada di zaman nabi karena ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan kalimat-kalimat penunjukan fi'il fi'il ini menunjukkan wajib atau sunnah atau tidak ini namanya ilmu usul fikih Kembali kepada pengetahuan tentang bahasa Arab. Para sahabat tidak perlu ilmu usul fikih karena mereka mahir dalam bahasa Arab. Ilmu usul hadis juga tidak perlu ilmu usul hadis, karena para sahabat langsung derimah hadis dari Nabi SAW. Ini semua perkara agama. Mengkodifikasi Al-Quran. Ilmu wa ta'adil. Ilmu nahu dan saraf. Ilmu usul fikih, Kemudian ilmu usul hadis, mustalah hadis. Kemudian buat pondok-pondok, membuat jembatan-jembatan. Ini semua dikatakan sebagai bitah hasanah. Menurut istilahnya para ulama syafi'iyah. Mereka harus menamakan ini bid'ah, kenapa? Karena ini perkara agama. Saya katakan tadi, definisi mereka namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini bukan, ini semua perkara agama. Sehingga mereka harus mengatakan ini bid'ah apa? Hasana. Sehingga mereka harus mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Karena kalau mereka mengatakan bid'ah cuma satu, ini bagaimana nasibnya? Membuka Al-Quran, ilmu jarwah wa ta'dil, ta sehingga mereka punya istilah sendiri mereka mengatakan ini sebagai bidah hasanah oleh karenanya para ikhwan kalau kita berdialog dengan orang-orang uh, yang mengaku sebagai ahlussunnah kita katakan coba nukilkan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bidah ada dua, bidah sayyi'ah dan bidah hasanah coba perkatakan perkataan Ibnu eh, Al-Iz bin Abdil Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam Fima Shalihil Anam tatkala dia menyebutkan bidah ada 5 lihat contoh-contoh yang dia buat contoh-contoh yang dia buat adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi bikin pondok bikin jembatan ilmu usul fikih, ilmu jarawah ta'adil, mereka tidak menyebutkan ritual-ritual ibadah. Sementara kalau menurut istilah para ulama yang lain, seperti Al-Shatibi, dan ini yang kita ikuti, bahwasannya yang dimaksud dengan bita, bita semuanya sesat, adalah bita yang berkaitan dengan ritual. Bukan yang berkaitan dengan apa? Sarana. Paham maksud saya? Oleh karena sebenarnya khilaf antara kita, dengan istilahnya Imam Nawawi, dengan istilahnya Al-Iz bin Salam adalah khilaf yang sekedar lafal saja bukan ma'nawi kenapa karena kita dan beliau sepakat ini semua perkara yang baik hanya saja kita menamakan dengan maslahah mursalah sementara ulama syafi'i menamakan perkara-perkara tadi ilmu jarwah ta'dil ilmu usul fikih dinamakan dengan bidah hasanah paham oleh karena jangan terpedaya tatkala mereka mengatakan ulama syafi'i membagi bidah menjadi dua kita bilang kita sepakat dengan anda tapi apa maksud mereka dengan bidah hasanah oleh karena itu ya, para hadirin kalau antum baca perkataan imam nawawi dalam masalah bidah beliau kencang Contohnya beliau menyatakan bahwasannya salat rogaib yaitu salat sunnah yang dikerjakan di malam jumat pertama di bulan rojab, salat enam rakaat antara maghrib dan isya. Beliau mengatakan bitah kobiha munkarah adalah bitah yang buruk dan bitah yang munkar. Apa salahnya salat rogaib Cuma salat enam rakaat antara maghrib dan isya. Kenapa diingkari oleh Maimunawi? Karena ini ritual. Karena ini apa adalah ritual. Kalau kita sama tanya mereka kenapa diingkari? Coba kenapa Imam Nawawi melingkari? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena, karena ini apa salahnya seorang solat antara maghrib dengan isya 6 rakaat? Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Namun kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini merupakan ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya, asalnya seorang boleh solat antara maghrib dengan isya meskipun 100 rakaat. Asalnya boleh. Kita boleh solat mutlak. Sholat mutlak boleh kita kerjakan kapan saja. Dari isya sampai subuh, kita boleh sholat seribu rakaat juga kalau mampu, silakan. Dari Maghrib sampai isya mau sholat seratus rakaat juga boleh. Namanya sholat mutlak. Dari Dur sampai Asar, mau sholat seribu rakaat silakan. Namanya sholat mutlak. Tetapi kenapa tatkala Imam Nawai mengingkari? Karena dikhususkan menjadi ritual khusus yang namanya sholat ragoib. Yang ada pahalanya demikian dan demikian. Maka tatkala dikhususkan menjadi suatu ritual, diingkari oleh Imam Nawai rahimahullah. Di antara bid'ah yang diingkari oleh Ibn Nawawi juga adalah solat nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia. Disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia dan asalnya orang malam nisfu Sya'ban boleh solat terserah berapa rakaat. Mau solat malam berapa rakaat. Namun dibuatlah ritual baru, namanya solat nisfu Sya'ban yang rakaatnya jumlahnya seratus. Tatkala timbul ritual baru seperti ini diingkari oleh Ibn Nawawi rahimahullah. Kita ya, tanya kenapa? Nawai, apa salahnya solat seratus rakaat? Kalau berdasarkan kaedahnya orang-orang yang tukang buat bid'ah. Kalau kita ingkari, kenapa kau bikin acara, acara solat ini? Apa salahnya saya solat? Kok dilarang? Ya, kenapa Imam Nawawi melarang solat rogoib? Ro, ro, ro, tanya sama dia, kenapa dilarang? Apa salahnya solat rogoib? Apa salahnya solat malam disusyaban seratus rakaat? Apa salahnya? Kenapa Imam Nawawi mengingkari? Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah mengingkari tatkala orang-orang mengantar jenazah sambil baca Quran. Diingkari oleh Imam Nawawi. Nah, bagaimana tidak ada contohnya? Karena ritual, jadi ritual. Oleh kerana saya katakan yang kita katakan dengan bid'ah semuanya sesat adalah berkaitan dengan ritual. Tidak boleh ada ritual baru selama ritual tersebut tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berkaitan dengan sarana beribadah seperti mikrofon, seperti buku-buku ini bebas-bebas saja ini semua sarana seperti tadi ilmu jarwah ta'dil ta misalnya televisi karena mereka sering mengatakan kalau kalian mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat kalau gitu jangan dakwah lewat televisi ya ini gimana ini susah kalau gitu jangan naik pesawat katanya waduh repot juga ini Ini enggak nyambung kita mau debat sama orang seperti ini enggak nyambung tampilkanlah perkata Imam Nawawi dan Imam Nawawi sering seperti ini antum lihat antum bacalah seperti saya baru-baru baca ini buku-buku misalnya kifayatul akhyar Imam Nawawi sering mengingkari pendapat sebagian ulama Syafi'i dengan mengatakan ini bid'ah tidak ada contohnya Dalilnya zhaif. Dalilnya tidak sahih. Oleh karena dimasuk dengan bita ah hasanah oleh Al-Imam Nawi Rahimahullah dan Al-Iz bin Salam adalah bukan masalah ditual beribadah dari masalah sarana-sarana yang mengantarkan kepada kemudahan untuk beribadah. Seperti buat pondok, sebuah jembatan, kemudian seperti ilmu jarwah ta'adil dan lain-lainnya. Para hadirin Ahmadullah Subhanahu Wa Ta'ala dan para ulama syafi'iyah membuat kaedah. Al-asal fil ibadah tawakuf. Dan ini kaidah yang disebut oleh para ulama syafi'ah, termasuk ibnu Hajar rahimahullah. Asal dalam masalah ibadah adalah berhenti, tidak boleh orang bikin kreasi. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu ibadah. Ini maksudnya dalam ritual. Maksudnya apa dalam ibadah apa? Ritual. Tidak boleh seorang buat ritual kecuali ada dalilnya. Namun sama teman saudara-saudara kita yang suka buat bidah, seakan-akan dibalik. Asalnya buat ibadah bebas, sampai ada dalil yang melarangnya. Mereka balik. Makanya kalau kita mengatakan ini tidak boleh, kata mereka, mana dalilnya yang tidak boleh? Oh, repot juga kalau seperti itu. Mereka balik. Padahal para ulama syafia telah menyebutkan, asal, antum lihat imam imam nanti kita akan sebutkan, bagaimana alimam syafia rahimahullah, tatkala dia mengatakan, semua amalan yang dikirim kepada mayat tidak sampai. Kecuali tiga perkara. Kenapa? Karena ada dalilnya. Seperti haji, umrah, dan doa. Haji pun kata beliau haji dan umrah, hanya yang wajib, yang tidak wajib tidak boleh. Tidak boleh kita menghajikan sunnah buat ibu kita. Ibu kita sudah pernah haji, tidak boleh kita hajikan sunnah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang hanyalah berkaitan dengan haji yang wajib. Artinya Imam Syafi'i berpegang teguh dengan apa? dalil. Dia tidak bebas-bebas kemudian buat apa? membuat ritual-ritual. Tidak. Bahkan dalam masalah haji yang ijma' ulama' boleh. Seorang menghajikan orang lain, kata Imam Syafi'i ini ada khilaf. Tapi Imam Syafi'i berpendapat, tidak boleh seorang menghajikan orang lain kecuali haji yang, wa, yang wajib. Kenapa? Karena dalil yang datang tentang yang wajib saja. Para Hadis dihormati Allah Subhanahu Wataala. Dari sini kita paham bahawa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah bukanlah membuat ritual-ritual ibadah sebebas-bebasnya. Tak boleh. Tetapi maksud mereka adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada ibadah dengan cara yang yang baik. Kalau kita balik ke aida, karena seperti sebutin tadi, ke aida ulama Syafi'iyah asal dalam membuat ritual adalah tawakub sampai ada dalil. Tak boleh seorang berbuat ibadah kecuali ada dalilnya. Kalau nggak dalilnya berhenti. Ini dibalik oleh saudara-saudara kita Asal dalam beribadah boleh Sampai ada dalil yang memboleh, melarangnya Ini ngaco seperti ini Akhirnya timbul kreasi-kreasi yang aneh-aneh. Kreasi yang sering, temukan, yang sering saya sering temukan Contohnya adalah kreasi Salat dua rakaat setelah sa'i Ini dilakukan oleh sebagian jemah Indonesia Dia tahu namanya umroh Umroh adalah tawaf Setelah tawaf, salat dua rakaat Setelah tawaf, salat setelah dua rakaat Kemudian sa'i Setelah sa'i tahalul, salat saya umroh Sebagian orang setelah sa'i dia sholat lagi dua rakaat. Coba kalau kita kita larang gimana cara melarangnya? Coba sekarang saya berperan sebagai orang-orang yang suka buat bita. Ah. Antum gimana larang saya? Antum coba, Ustaz, mas kenapa sholat dua rakaat setelah sa'i? Emang dilarang sholat? Apa salahnya saya sholat? Gimana cara antum melarang? Tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan, saya katakan, tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan, ritual ini tidak ada di zaman Nabi, itu saja. Selain itu antum tidak akan bisa menang. Dia akan bilang, apa salahnya saya sholat kok dilarang? Saya sholat di Masjid Haram, kesempatan sholat di Masjid Haram, pahalanya berlipat ganda. Apa salahnya saya? Kan sholat dua rakat setelah tawaf juga bagus, kenapa tidak boleh sholat dua rakat setelah sa'i? Repot, antum tidak bisa bantai dia. Karena dia punya kaedah asal dalam beribadah, bebas-bebas saja sampai ada larangan namun ini adalah merubah syariat nabi. Syariat nabi tawaf sudah sempurna tawaf, dua rakaat setelah tawaf, sa'i selesai. Kenapa ente tambah dengan dua rakaat setelah sa'i? Nanti datang yang lain oh saya mau lebih keren, enam rakaat setelah sa'i. Antum gimana cara melarangnya? Gimana cara antum? Antum enggak mungkin bisa melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Sampai saya ditanya ustaz bagaimana hukum salat birul walidain subhanallah. Ini salat baru lagi, ritual baru, salat birul walidain. Saya bilang lama-lama nanti ada salat poligami. Jadi <laughs> ya, karena orang buat ritual terus namanya kreasi tidak akan pernah habis. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah pernah memberi contoh seandainya ada orang datang buat kreasi. Salat berjamaah itu bagus, salat tahiyatul masjid itu juga, itu juga bagus. Timbullah dia buat ide bagaimana kalau kita bikin ritual solat tahiyatul masjid berjamaah. Gimana cara untuk melarang cik? Gimana cara melarang? Tidak ada cara lain kecuali untuk mengatakan ini ritual tidak ada di zaman Nabi. Sebagaiman perkataan lima malik, faman lam yakun yaumah idin dinan, falan yakunal yaumah dinah. Apa yang di zaman Nabi bukan agama maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita tidak membatasi ini orang akan banyak dan bida-bida yang muncul itu gara-gara seperti ini. Makanya saya katakan, orang-orang yang suka melakukan bid'ah, mereka tidak akan bisa membantah syiah. Setelah syiah bikin bid'ah, misalnya bid'ah uh, hari asyurah dengan mukul mukulkan tubuh mereka sehingga berdarah. Kalau kita tanya, kenapa kalian melakukan demikian? Di zaman Nabi tidak ada jelas. Ini muncul setelah Husain meninggal dunia. Kenapa kalian bikin demikian? Untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Husain? Niatnya bagus atau tidak? Antum tidak mungkin bisa mengingkari kalau antum asalnya sama dengan mereka beribadah sebebas-sebebasnya kecuali ada dalil yang melarang. Jadi mereka yang bikin bita terserah mereka, tidak bisa untuk melarang. Tapi tidak demikian para ulama. Para ulama mereka terikat dengan dalil. Mereka tidak membuat ritual-ritual kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Dan kita lihat sebagian bahkan sebagian ulama syafi'i yang misalnya membuat ada aturan-aturan dalam beribadah mereka bersandar kepada hadis yang lemah. Ya. Artinya mereka bagaimanapun terkadang ada dalilnya. Artinya mereka bukan asal membuat ibadah tanpa ada dalil, meskipun terkadang dalilnya apa lemah. Contohnya seperti dalam kitab-kitab syafi'i ya, mereka sebutkan disunahkan untuk berdoa setiap kali berwudu. Jadi setiap cuci tangan ada doanya, berkumur-kumur ada doanya, kemudian mengusap kepala ada doanya. Ternyata berdasarkan hadis yang lemah, dibantah oleh Imam Nawawi ini hadisnya lemah, tidak ini bukan tidak disunahkan, kenapa dalilnya lemah? Antinya. Mereka berusaha tetap membuat ritual, tetap aja ada dalilnya, meskipun sohay ataupun lemah. Bukan bebas-bebas membuat apa ibadah. Dari sini para hadirin hamdulillah subhanahuwataala kita paham bahasanya bid'ah semuanya sesat kalau maknanya ritual. Tetapi kalau maknanya perkara agama, maka sebagaimana perkataan ulama syafi'iyah ada perkara-perkara agama yang baru yang dia baik. Contohnya seperti tadi ilmu jarrah wa taqdir mengkodifikasikan al-Quran, kemudian dan yang lain-lainnya yang menakjubkan para hadin rahmatullah subhanahu wa ta'ala bagaimana kehati-hatian para sahabat lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Tatkala diberikan ide kepada dia untuk mengumpulkan Al-Quran dan ini jelas-jelas baik Abu Bakar tidak langsung melakukan, kenapa? bagaimana saya melakukan, kata dia, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dia merasa berat, padahal ini bukan ritual padahal ini hanya mengumpulkan suhuf, mengumpulkan apa? lembaran-lembaran yang sudah ada Abu Bakar tidak ada yang dilakukan kecuali lembaran-lembarannya sudah ada cuma dikumpulkan saja untuk mengumpulkan saja Abu Bakar berhenti dulu, mikir lama. Padahal ini perkara yang jelas-jelas boleh. Tidak sebagian sebagian orang nekat bikin bita, bikin bita, bikin bita, bikin bita. Artinya, nah ini timbul bermacam-macam ibadah yang aneh-aneh, ya, yang tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana kalau kita kepada sahabat, para sahabat mereka mengingkari bita. Contohnya Ibn Umar, Ibn Umar. Dia menegur tatkala ada orang bersin. Bersin gimana? Acing ya, tergantung orangnya. Achim ada, acuh ada, macam-macam. Intinya -macam. dia bung atau <laughs> dia setelah bersin dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertahmid alhamdulillah kemudian bersalawat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Shalawat bagus atau tidak? Bagus. Shalawat boleh enggak setiap saat? Boleh. Namun tatkala dikhususkan jadi ritual solawat setelah bersin, ini jadi masalah. Ditugur oleh Ibn Umar. Tidak demikian Nabi mengajarkannya. Ditugur oleh Ibn Umar. Ini menunjukkan bid'ah. Nabi mengajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Kenapa yang ditambah dengan solawat? Apakah ajaran Nabi kurang sempurna? Sehingga harus ditambah dengan apa? Solawat. Diingkari oleh Ibn Umar. Dan ini dibahas oleh Ibnu Hajar al-Asqalan al dalam Fathul Bari dia menyebutkan sebagaimana sebagian orang tatkala baca alhamdulillah tatkala bersin dia alhamdulillah kemudian dia menyempurnakan surat al-fatihah jadi hasbunallah rabbil ar arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin kalau antum larang coba antum caranya coba saya yang melakukan beta gimana cara antum larang hei firan ndak kenapa apa baca quran tak boleh saya kan banteng enggak bisa bantahan Kecuali Antum mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi. Itu aja jawabannya. Oleh kini saya katakan, ritual yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah itu jawaban yang paling inti dalam mengingkari bid'ah. Karena kalau Antum tidak berpegang dengan itu, tidak ada yang bisa Antum mengingkari. Saya baca Al-Fatihah selesai apa buruk. Al-Fatihah Masya Allah. Surat yang sangat mulia. Umul kitab. Ya. Induknya Al-Quran. Ashifa. Banyak sekali faedah dari Al-Fatihah. Kenapa kamu larang saya baca Al-Fatihah? Antum tidak bisa jawab. Kita bilang, bagaimana kalau kamu lanjutkan lagi dengan Al-Baqarah? Kan bagus. <gülüyor> Setelah bersin, Alhamdulillah. Alif, lam min, dhal,ika. Terus, terus. terus. <gülüyor> kalau begitu caranya, ikhwan, akan akan banyak bitah yang bermunculan. Kenapa diingkar oleh Ibnu Umar? Karena ini berkaitan dengan apa? Ritual. Ritual, paham? Asalnya orang baca Al-Fatihah, kapan saja boleh. Nggak jadi masalah. Asalnya orang bersolawat, kapan saja boleh. Tetapi kalau solawat dijadikan ritual, dipasangkan dengan doa setelah bersin makanya diingkari oleh Abu Umar demikian juga Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala Abu Abdurrahman tak, tatkala mengingkari orang-orang yang berzikir secara berjamaah ya dibimbing oleh seorang halilumiah bertahlil 100 kali ramai-ramai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha satu suara paduan suara kemudian subbihu mi'ah bertasbih 100 kali subhanallah subhanallah subhanallah 100 kali ini juga diingkari oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena ini ritual yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi saw. Ritual cara seperti ini, cara beribadah dengan dikomando, kemudian paduan suara, berzikir dengan paduan suara, ya ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi saw. Maka diingkari oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para hadithnya mati oleh Subhanahu taala. Namun perlu saya ingatkan, setelah para ulama, ya. Seperti uh, membicarakan tentang bid'ah. Namun ada sebagian ulama, namanya ulama tidak maksimum. Ada sebagian ulama yang membolehkan sebagian bid'ah. Seperti bid'ah maulid. Bid'ah maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada sebagian ulama yang mengingkari bid'ah, membolehkan khusus maulid dia bolehkan. Namun bukan berarti tak kala dia membolehkan maulid dia membolehkan bid'ah secara keseluruhan tidak. Artinya keada dia tentang bid'ah tercela ada. Namun dalam masalah maulid dia menganggap ini suatu kekhususan sehingga dibolehkan kenapa? karena ada dalil dalil yang menurut dia menunjukkan akan bolehnya maulid contoh ulama tersebut kalau tidak salah Ibn Abdullah Ibn Abdullah punya buku atau Abu Syama saya lupa ada ulama yang yang punya buku tentang tentang mengingkari bid'ah isinya pengingkalan terhadap bid'ah seluruhnya namun bid ah maulid dia bolehkan contohnya seperti Ibn Hajar Al-Haytami dia juga membolehkan bid'ah maulid contohnya seperti Ibnu Hajar dan banyak ulama' yang lain yang bolehkan maulid maulid nabi, namun bukan berarti tatkala mereka bolehkan satu maulid berarti mereka bolehkan seluruh apa? bid'ah, kita mengatakan para ulama' sekarang di syihat dalam hal ini mereka ber dan mereka bolehkan maulid karena mereka memandang ada dalil-dalil yang membolehkan akan hal tersebut oleh karanya saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya selama acara maulid dilakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama' ya seperti membacakan sirah Nabi Alaihi Wasallam, Kemudian setelah itu uh, memberi sumbangan kepada fakir miskin. Maka kalau acaranya cuma sampai sebatas ini, maka saya tidak bisa mengingkari. Karena saya katakan banyak ulama syafi'i yang membolehkan. Tetapi ya, kalau acaranya berlebihan daripada ini, maka saya ingkari. Saya bagaimana pengingkaran yang dilakukan oleh pendiri NU, Hashim Ash'ari. Hashim Ash'ari rahimahullah dalam kitabnya, Tambahiatul wajibat liman yasnaul maulid bil mungkarat peringatan-peringatan yang wajib untuk diketahui terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Jadi Hashim Asyari membolehkan maulid, tetapi tetkal dia melihat acara maulid dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti dengan ada ikhtilat laki-laki dengan perempuan, ada musik-musikan, ada nyanyian-nyanyian, ada tablir, ada acara apa saya lupa tu disebut acara eh uh, kayaknya acara drama-drama atau begitu ya saya, ada, ada tulisan saya masalah ini maka dia mengatakan ini acara yang mungkar acara maulid yang mungkar kemudian dia sebutkan kalau mau berm bermaulid maka bagaimana maulid yang dianjurkan oleh para ulama adalah sebagaimana dengan membaca apa tirah nabi misalnya ini menambah iman kemudian ya meskipun kita berpendapat maulid tidak boleh secara mutlak namun kita katakan kalau ada yang mengadakan acara maulid sebagaimana anjuran para ulama maka kita tidak ingkari Ya, artinya, karena ini ada khilaf dalam masalah ini. Kalau acara Maulidnya sebagaimana dia yang dianjurkan oleh para ulama. Adapun acara Maulid seperti membuat patung-patungan, membuat pawai, ya. kemudian acara Maulidnya tiap hari, ya ini seperti ini bagaimana seperti ini? Ini tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Para hadirnya Muhammad ya S.W.T. Uh, setelah kita mengkritik tentang kenapa para ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah karena itu berkaitan dengan sarana dan bukan berkaitan dengan ritual, maka dari sini kita paham, tidak boleh seorang membuat ritual-ritual ibadah kecuali ada dalilnya. Di antara ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalilnya adalah ritual tahlilan. Ritual tahlilan. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Coba kita tanya, kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Kenapa harus hari keempat puluh? Kenapa harus hari ke-seratus? Kenapa harus hari ke seribu? Kenapa harus hari setiap 365 tahun apa setahun sekali di acara seperti ini? Kenapa harus demikian? Dari mana dalilnya? Bukankah ini benar-benar suatu kreasi? Benar-benar suatu kreasi yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata acara seperti ini seakan-akan menjadi wajib sekarang. Ini yang sangat lebih menyedihkan lagi, bukan hanya sunnah sekarang menjadi seakan-akan apa? wajib. Sehingga kalau ada orang yang keluarganya meninggal dunia, kemudian tidak diadakan acara seperti ini, maka dicela. Tapi dikatakan, apakah kamu seperti mengubur, menguburkan seekor kucing? Baik, kita katakan Nabi Alaihi Wasallam, apakah menguburkan istrinya Khadijah, menguburkan anak-anaknya seperti mengubur kucing juga? Nabi tidak mengadakan acara tahlilan. Para sahabat pun demikian, para imam arba'ah. Setelah mereka menguburkan saudara-saudara mereka, mereka tidak tahlilkan, apakah mereka seperti mengubur kucing? Dan yang lebih parah adalah repotnya orang yang sedang di yang sedang terkena musibah dia harus menyiapkan uang berapa untuk mengadakan acara tersebut uang berapa orang datang untuk makan belum amplop ustadznya susah banyak sampai-sampai saya baca di internet bagaimana seorang yang dia mencuri kabel listrik demi untuk mentahlilkan istrinya kenapa kalau dia tidak ada karena acara tahlilan dia malu dan ini sudah tradisi yang tidak mungkin ditinggalkan jadi hukumnya wajib hukumnya wajib, bukan lagi sunnah, hukumnya apa? wajib, dari situ kita harus mengerti apakah para ulama syafi'iyah mengwajibkan tahlilan, ataukah sebaliknya Di sini akan kita bahas pada kesempatan kali ini Para hatinya, mati oleh wa ta'ala e, coba buka halaman 188, 188 sunnahnya, sunnahnya seorang kalau ada yang terkena musibah ada keluarganya meninggal dunia maka sunnahnya adalah kita memberikan makanan kepada dia, kita membantu mereka. Membantu orang yang terkena musibah, bukan dia yang buat makanan buat kita. Karena dia terkena musibah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali ja'far ta'aman fa innahu qad ma yashghiluhum. Buatlahkan buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Kenapa? Karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Artinya ada musibah sehingga mereka bersedih. Namanya orang bersedih sulit tidak enak untuk bekerja, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat yang buatkan makanan buat mereka. Ini sunahnya demikian. Jadi orang terkena musibah kita datang, kita kasih bantuan. Entah makanan, entah kita kasih uang, ya. Bukan kita merepotkan dia untuk membuat makanan bagi kita. Al Imam Syafi'i rahimahullahu berkata dalam kitabnya Al-Umm, beliau berkata, "Wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhikrabatihi an ya'malu li ahli al ta'aman yusbi'uhum." Aku menyukai bagi tetangga-tetangga sang mayat, tetangga-tetangga orang terkena musibah, atau kerabat-kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga yang terkena musibah, makanan yang cukup untuk sehari semalam, yang buat mereka bisa kenyang. Inagali khasunnah, karena ini merupakan sunnah. Sunnahnya demikian. Wahdikron karim dan penyebutan yang yang baik, yang mulia. Wahu amin fi alil khair kublanawab Dan Ini perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan sesudah kami. Dalilnya demikian apa kata Imam Syafi'i li'annahu lamma ja'ana Ya'far, ja tatkala datang berita kematian Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ija'alu ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yashghiluhum. Buatlah buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang membuat mereka sibuk yaitu mereka sedih karena terkena musibah. Dari sini Ternyata kita tahu sunnahnya bukan keluarga mayat yang buat makanan, bukan yang buat walimah, tapi kita yang kasih makanan buat mereka. Itu sunnahnya. Dan ini sunnah yang diusung atau disokong oleh para ulama syafi'iyah. Maka kita akan menukil perkataan para ulama syafi'i tentang masalah ini. Lihat halaman 189. Pertama adalah perkataan Imam nawawi rahimahullah. Dan kita tadi telah jelaskan berulang-ulang bagaimana manzilahnya, bagaimana kedudukan Imam nawawi rahimahullah dalam madhab syafi'i. Kita nukilkan sebagai alamah syafi'iyah. Okay. Pertama perkataan Imam Nawir Rahimahullah. Tadi kita telah jelaskan bagaimana manzilah Al-Imam Nawir. Al-Imam Nawir Rahimahullah adalah disebut dengan muhakkikul madhab. Dialah peneliti madhab. Dialah yang paling mengetahui mana pendapat syafi'iyah yang muqtamad, yang jadi patokan, dan mana yang bukan. Dan mana yang marjuh. Ini Al-Imam Nawir Rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Asyara Al-Muhazzab, berkata para ulama syafi'iyah, Waktu krohut takziah tu bukan dan dibenci, ya, makruh dibenci takziah yaitu mengunjungi keluarga mayat setelah lewat tiga hari. Liandal maksudu minha, liandal maksud minha taskinu kal bil musab. Karena maksud dari takziah adalah menenangkan hati orang terkena musibah. Walgalib sukunuh bukan ada salah dan biasanya orang kalau sudah lewat tiga hari sudah tenang hatinya, maka tidak perlu lagi untuk apa di takziah. Pula yujad dadulahul husn maka jangan diperbaharui lagi kesedihannya. Dia sudah lewat tiga hari, dia sudah lupa. Hari ketujuh datang lagi, sedih lagi. Apalagi perempuan, yang gimana? Tak sedih? Ingat lagi, nangis lagi. Sudah lupa lagi empat puluh datang lagi, bikin sedih lagi. Untuk menyiapkan hari ke empat puluh, mungkin sebelum-sebelumnya sudah siapin makanan macam-macam, sudah sediadu. Ayah kita, ibu kita nangis nangis Ya ini memperbarui apa? Kesedihan. Ini yang ngomong begini siapa? imam Nawawi rahimahullah taala. Ini huwa sahih al-ma'ruf, ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf yang dikenal. Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, dia membantah pendapat di luar pendapat yang muktam. Jadi saya katakan, uh, jadi kalau kita lihat silsilah al Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah kemudian beliau punya murid-murid, murid-murid tatkala di Baghdad dan murid-murid tatkala di Mesir. Setelah itu generasi yang ketiga. Jadi Imam generasi pertama Imam Syafi'i, generasi kedua murid-muridnya langsung Generasi ketiga itu ulama syafi'i yang setelah murid-muridnya imam syafi'i. Dan ini banyak diantaranya yang dikenal dengan al ashhab yaitu ulama-ulama besar madhab syafi'i. Kemudian banyak ulama-ulama tersebut sampai muncul ar-rafi'i dan nawawi. Ar-rafi'i dan nawawi adalah dua ulama madhab syafi'i yang dia berusaha mengatur pendapat ulama syafi'i yang bertebaran. Karena ulama-ulama besar madhab syafi'i terkadang membuat pendapat ya ini, ini, terkadang hilaf diantara mereka maka Ar-Rafi'i dan Nawawi yang paling mengerti tentang mana pendapat yang mu'tamad yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muncul Ibn Hajar Al-Haytami yang menyempurnakan proyeknya Al-Imam al Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Al Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam hal ini dia menukil pendapat Imamul Haramain al juweini pendapat yang menyelisih pendapat yang mu'tamad. Tadi telah kita sebutkan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i iaitu tidak boleh ziarah, tidak boleh takziah setelah lewat berapa hari? Tiga hari. Ini pendapat yang muqtamad dalam mazhab syafi'i. Ada pendapat yang lain dari ulama syafi'i. Contohnya pendapatnya Imamul Al-Haramain. Namun dibantah oleh Imam Nawawi. Perhatikan. Wahaka Imam Imamul haramain wajahan. Dan ini Allah alam bukan zahirnya pendapat Al-Juwe ini. Tapi Al-Juwe ini sedang menghikayatkan ada satu pendapat dalam mazhab syafi'i. Wajahan itu satu pendapat dalam mazhab syafi'i. Annahu la amada li ta'ziyah. Pendapat tersebut menyatakan tidak ada batasan dalam ta'ziyah. Mereka berapa hari saja terserah hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-20, hari ke-25, 20 ke ke terserah. Tidak ada batasannya. Balia baqada salatsati ayyam wa in tala az-zaman. Dan terus ada waktu untuk takziah setelah 3 hari meskipun zamannya waktunya panjang. Li'annal ghadu addu'a. Ayat ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang melakukan apa namanya? melakukan ee, mau apa tahlilan. Karena kata dia tujuannya adalah berdoa. Wallahamil ala sabar dan nasihat untuk agar bisa bersabar. Wa nahiyu anil jazak dan larangan untuk merontar-ronta atau tidak bersabar. Wa dzalikayyasl maatul izaman dan ini bisa dilakukan meskipun telah lewat zaman. Orang hari keempat, hari ke seribu, tetap seribu lima ratus, hari ke seribu enam ratus, tetap aja kita bisa sabar, sabar ya. Bisa nyuruh orang apa? Sabar dan kita bisa mendoakan sang mayor. Ini pendapat dari suatu pendapat yang dinukilkan oleh Imamul Haramain Wahbi Hadal Wajakata Abu Abbas bin Al Qas Vital Chris dan ada juga ulama yang menyebutkan pendapat seperti ini. Kemudian kata Imam Nabi Rahimahullah, Wahangkaru Alehil Kofal fi Sharh Wa Gairih min Al Wa Gairuhu min Al dan pendapat ini diingkari oleh Al Kofal dalam syarahnya dan juga para ulama Syafi'iah ulama besar Syafi'i yang lainnya Wal Madzhab kata Imam Nawi dan pendapat yang benar dalam Mazhab Syafi'i. Anahu yuaza boleh taaziah, wala yuaza baca salah dan tidak boleh ta'ziyah setelah tiga tiga hari. Kalau kita bicara madhab syafi'i tidak boleh setelah tiga tiga hari. Wabihi kota al jumhur. Jadi ini pendapat mayoritas ulama syafi'i. Anda tahu di sini maksudnya ini perkataan ini dari buku majmuk syaril Muhadzab. Allah alam, apakah maksudnya jumhur mayoritas ulama seluruh madhab atau mayoritas ulama madhab syafi'i jadi meskipun alasannya hanya untuk berdoa dilarang dalam, tidak boleh dalam mazhab syafi'i. Madap syafi'i yang jadi patokan adalah tidak boleh takziah setelah tiga hari. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahiyalaihsani wa shukrullahu ala taufiqhi wa mintanii wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani allahumma shalli alaihi wa, ala wa, wa para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bahasan kita tentang mengenai ritual uh, tahlilan yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita ya, yang mengaku bermadzhab syafi'i dan kita akan jelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tersebut ternyata tidak sesuai dengan pendapat yang mu'tamat, pendapat yang menjadi patokan dalam madhab syafi'i kita nukilkan kembali perkataan Al-Imam Nawawi Rahimahullah, tadi telah kita jelaskan bagaimana Al-Imam Nawawi Rahimahullah ya, membantah pendapat uh, yang dihikaikan oleh Imamul Al-Haramain tentang bolehnya takziah secara umum, tidak ada batasan, dan ini baru berbicara tentang takziah datang mendoakan, bukan bicara tentang masalah makanan, masalah ritual, bukan tapi hanya sekedar ta'ziah saja, terus-terusan, itu dibantah padahal dalam rangka untuk mendoakan, tetap dibantah oleh Al-Imam Nawai dan mengatakan pendapat yang muqtamad, pendapat yang dipilih oleh Madhub Syafi'i, setelah tiga hari maka tidak perlu ta'ziah lagi, karena akan memperbaharui kesedihan. Kita nukilkan lagi perkataan Al-Imam Nawai rahimahullah, dalam kesempatan yang lain, beliau berkata, Bohamal julu sulit takziah fana soshafi wal musannif dalam kitabnya Al Majimoh Sharul Muhadzab. Adapun duduk-duduk untuk takziah, maka Al-Imam syafi'i menaskan dan juga al musannif itu Syirazi, ya, penulis kitab Al Muhadzab, Wasairul <tik> Ashab dan seluruh ulama besar Al Muhadzab syafi'iah ala karohatihi akan makruhnya hal ini. Kalau kemudian mereka berkata, yakni Aljulusulaha an yajtamiu an yajtami ahlu al maut fi baitin fayqsuduhum man arad taaziah. Mereka mengatakan yang dilarang untuk duduk-duduk, untuk takziah, maksudnya adalah, yaitu keluarga mayit berkumpul, duduk-duduk di rumah kematian, agar menanti orang-orang berdatangan. Ini duduk, duduk seperti ini dilarang dalam madzhab syafi'i. Bahkan kata Imam Nawawi, ini perkataan Imam Syafi'i perkataan Syirazi penulis kitab Al-Muhadzab dan seluruh ulama besar Syafi'iyah menyatakan duduk guru dalam rangka menyambut tamu ini dilarang begitu seperti ini Kalau seharusnya bagaimana yang dilakukan bal yam bagi an yansarifu fi hawai jihim faman sadafahum azzahum wala farq bainar rijal wan nisa fi karahati al-julusi ilaha tapi yang harusnya dilakukan adalah mereka setelah datang mereka pergi pergi melanjutkan urusan-urusan hajat-hajat mereka. Siapa yang kebetulan ketemu didoakan. Jadi bukan sengaja duduk duduk kumpul-kumpul. Artinya dalam masalah ini mazhab Syafi'i agak, agak keras dalam masalah agak tegas. Bahkan sekedar kumpul-kumpul saja untuk duduk-duduk menanti kedatangan para tamu dalam rangka seperti ada acara dilarang. Kata mereka datang kemudian beri takziah kemudian pergi. Lanjutkan ke kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat. Kalau ketemu orang beri takziah. Bukan sekedar bukan sengaja untuk berkumpul-kumpul. Kemudian beliau juga berkata dia menukil perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam Kitab um, Al-Umm, syafii fil um berkata Imam Syafi'i fil um wa akrahu al ma'atim wal ma'atim len aku benci dengan al ma'atim. Apa al ma'atim wahia al jamaah yaitu berkumpul kumpul wa illam yakun lahum buka meskipun tidak menangis. Imam Syafi'i membenci orang-orang setelah tiga hari berkumpul-kumpul di rumah kematian meskipun tidak ada tangisan. Pakain nadzalika yujadidul husn karena kumpul-kumpul itu sudah memperbaharui apa kesedihan meskipun tidak sampai menangis. Wa yukaliful muknah ala ma malzofihi min al asar dan juga membebani ini perkataan Imam Syafi'i lihat Imam Syafi'i menyebutkan kenapa larangan tak azia setelah tiga hari kumpul-kumpul beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang menyebabkan tidak diperbolehkan pertama yujadidul husn memperbaharu kesedihan, kesedihan meskipun tidak sampai tangisan yang kedua membebani orang yang kematian keluarga yang kematian sebagaimana telah lalu asar, yaitu seharusnya sebaliknya kita yang membantu bukan keluarga mayat yang repot wa hadza lafdhuhu fil um ini pendapat imam syafi'i dalam ulum wa taba'ahu al ashab alaihi dan pendapat al imam syafi'i diikuti oleh para ulama besar madhab syafi'iyah wa sadalla lahu al musannifu ghayruhu bidalilan akhar imam nawawi menyebutkan pendalilan yang lain jadi al imam Syafiq melarang kumpul-kumpul dengan dua dalil pertama memperbaharui kesedihan dan yang kedua membebani keluarga mayat kata Imam Nawawi Ash-Shirazi dan para ulama yang lain punya dalil yang ketiga untuk melarang hal ini apa dalilnya? wahuwa annahu muhdas karena ini perkara baru ini bid'ah jadi tiga dalil yang disebutkan larang, dilarangannya berkumpul-kumpul dilarangnya berkumpul-kumpul di keluarga mayat setelah tiga hari adalah memperbaharui kesedihan kemudian kedua merepotkan keluarga mayat. yang ketiga ini perkara bid'ah dalam bukunya yang lain atau dalam kesempatan yang lain Alimah imam Nawawi rahimahullah juga berkata qala sahibi syamil wa ghairuhu berkata penulis kitab Syamil dan yang lainnya wa amma islahu ahli al-mayyit tu'aman wa jam'an nasi 'alaihi falam yunqal fihi syai' adapun keluarga mayat membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk makan makanan tersebut maka tidak diriwayatkan sama sekali adanya dalil wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah dan ini bid'ah yang tidak disunahkan ini jelas perkaranya jelas benar-benar masalah apa tahlilan ini di luar ritual 3 4 eh 3 7 ini sekedar apa ngumpul-ngumpul beri makanan mereka tidak mengenal ritual 3 7 40 100.000 ini tidak dikenal oleh lima Nawawi sehingga mereka tidak bahas ritual hari-hari tersebut mereka hanya membahas tentang kumpul-kumpul buat makanan ini semua tidak ada dalam Mazhab Syafi'i. Wah hazalakalamu sawhi bu Shayamil kata Imam Nawawi inilah perkataan penulis kitab Shayamil. Wah yustadalu lihaza maka Imam Syafi uh, Imam Nawawi menyebutkan dalil akan hal ini bahwasanya membuat makanan mengumpulkan orang untuk makanan tersebut perkara yang bid'ah dan tidak disunahkan. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata Imam Nawawi dalilnya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu talanhu kala beliau berkata. Kunnana udul ijtimaa' ila ahli al-mayyit wa wasani at-ta'am ba'da dafnihim min an-niyahah Kami memandang kami para sahabat Jarir bin Abdullah dan para sahabat memandang berkumpul-kumpul di keluarga mayat dan membuat makanan setelah mayat dikuburkan termasuk niyahah termasuk bentuk meratapi dan kita tahu niyahah hukumnya haram Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih Kata Imam Nawawi, hadis ini direwetkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Dalam musnadnya Dan Ibn Majah dalam sunannya Dengan sanad yang sahih Sudah jelas, kalau begitu Demikianlah, ulama syafi'iyah Memandang bahawasanya Perkara, perkara berkumpul-kumpul Setelah tiga hari, kemudian Membuat makanan, semua perkara yang tidak dianjurkan Kenapa? Karena timbul illah yang banyak Pertama yujadirul husn Memperbarui kesedihan Yang kedua Kata Imam Syafi'i, karena ini membuat beban bagi keluarga mayat, dan ini benar-benar beban, benar-benar beban. Yang ketiga adalah muhdas perkara yang baru, ya. yang keempat tidak ada dalilnya, perkataan Syahibus Shamil, dan yang kelima termasuk niyahah kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah, niyahah merupakan bentuk meratapi mayat. Oleh karenanya banyak ilah yang menyebabkan banyak sebab yang menyebabkan acara seperti ini dilarang belum lagi kalau kita lihat acara 3740 100 ribu ini mereka sedang tidak bahas karena di zaman mereka tidak ada acara seperti ini 3740 100 ribu dan tiap tahun dari sini jelas bahwasanya acara tahlilan bukanlah dari madzhab syafi'i bahkan sebaliknya madzhab syafi'i mengingkari akan hal ini kemudian saya nukilkan juga uh, dari buku hasyiah ian atau tony bin ya menyebutkan tentang fatwa-fatwa para ulama ya saya bacakan terjemahannya saja ya. Apakah pendapat para mufti yang mulia di tanah haram semoga Allah senantiasa menjadikan mereka bermanfaat bagi manusia sepanjang hari ini di Mekah tentang tradisi khusus orang-orang yang tinggal di satu negeri, yaitu bahwa jika seorang telah berpindah ke darul jaza sudah meninggal dunia Berpindah ke akhirat dan orang-orang kenalannya seperti serta tetangga-tetangganya menghadiri takziah, melayat, maka telah berlaku tradisi bahwa mereka menunggu dihidangkannya makanan. Dan karena rasa malu yang meliputi keluarga mayat, maka mereka pun bersusah payah untuk menyiapkan berbagai makanan untuk para tamu takziah tersebut. Mereka menghadirkan makanan tersebut untuk para tamu dengan susah payah. Maka apakah jika kepala pemerintah yang lembut dan kasih sayang kepada rakyat melarang sama sekali tradisi ini, agar mereka kembali kepada sunnah yang mulia yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau berkata buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far maka sang kepala pemerintah ini akan mendapatkan pahala karena melarang. Berikanlah jawaban dengan tulisan dan dalil Maka apa jawabannya ya. Segala puji milik Allah Dan seterusnya Benar bahawa apa yang dilakukan oleh masyarakat Berupa berkumpul di keluarga mayat Dan pembuatan makanan merupakan bid'ah yang mungkar Ini pernyataan ulama syafiyah Bid'ah yang mungkar Yang pemerintah diberi pahala atas pelarangannya Bid'ah yang mungkar Yang pemerintah diberi pahala jika melarang acara seperti ini dan tidaklah diragukan bahwasanya melarang masyarakat dari bid'ah yang mungkar ini padanya ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah, membuka banyak pintu kebaikan dan menutup menutup banyak pintu keburukan. Karena masyarakat benar-benar berusaha payah. Yang hal ini mengantarkan pada pembuatan makanan tersebut hukumnya haram. Wallahu a'lam. Ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah. Ini yang dulu siapa Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah Ahmad Zaini Dahlan. Demikian juga saya nukilkan perkataan Mufti Mazhab Hanafiya. Sama. Ya. Jadi ini menunjukkan ketegasan ulama syafi'i adalah masalah ini. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau ulama pemerintah melarang acara seperti, maka para ulama, pemerintah akan mendapatkan pahala. Kita lanjutkan para hadirin Ahmadiyya SWT. Pada poin berikutnya, kita loncat saja. Ini masalah bantah-bantahan, masalah dalil dalil mereka. Kita lanjutkan pada poin berikutnya, masalah Allah di atas langit. Ya, silakan buka halaman 259. Alam 259. Intinya para hadithnya hamtihlah Subhanahu Wa Taala masalah tahlilan ya kenyataannya memang merepotkan memang merepotkan keluarga mayat ini kita bicara secara umum kalau ada yang mengatakan tidak semuanya demikian waktu keluarga saya meninggal orang-orang pada berdatangan memberikan bantuan kita bilang yang model seperti itu berapa orang kebanyakannya keluarga mayat yang menanggung keluarga mayat yang menanggung ada pun orang lain bantu itu tradisi yang hilang hampir tidak ada tradisi seperti itu. Ya, oleh karena jadi mengatakan dengan mematikan tradisi seperti ini akan timbul tradisi sunnah. Sunnahnya orang datang mem membantu, bukan yang kematian yang buat makanan. Mem mematikan bid'ah dan menimbulkan sunnah. Ya. Karena sebagian orang di sini mengatakan saya buktinya waktu kakak saya meninggal dunia maka banyak orang yang bantu. Kita bilang itu kamu saja, yang lain bagaimana? Jangan bicara para ulama berbicara secara umum, ya. berbicara secara umum. Oleh karenanya kebanyakan orang-orang melakukan ritual ini. Ya uh, repot harus menyiapkan makanan. Ada yang mengatakan, bagi kita tidak repot Ustaz. Alhamdulillah kita diberi ke kemudahan rezeki. Yang modal seperti kamu berapa? Apakah orang Indonesia kebanyakannya orang kaya? Atau kebanyakannya orang miskin? Kebanyakannya repot. Kebanyakannya repot. Kalaupun ternyata semuanya jadi orang kaya, tetap saja tidak boleh. Karena ada ilah yang lain, memperbaharui kesedihan. Sebagai yang tadi disebut oleh apa? Alimam Syafi'i dan juga disebutkan merupakan niyaha bentuk meratapi, sebagaimana hadis Jari bin Abdullah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawi dan yang lainnya adalah muhdas perkara bid'ah, artinya yang membuat tahlilan ini tidak tidak tidak dianjurkan atau dilarang dalam Mazhab syafi'iyah, ada beberapa ilah tadi, pertama merepotkan yang kedua memperbarui kesedihan yang ketiga ini perkara baru, perkara bid'ah yang keempat ini adalah bentuk niyaha, bentuk meratapi ini semua menyebabkan tahlilan dilarang, Wallahu Allah alhamdulillah Walani rahmatillah subhanahu wa taala. Kayaknya enggak terkejar ya. Ini terlalu panjang nih. Allah di atas langit nih panjang sekali ya. Kita loncat yang lain. Mudah-mudahan masih ada satu hari lagi. Halaman 391. Halaman 391 kita poin ke-14. Insyaallah eh uh, kalau ada satu hari lagi mungkin kita lanjutkan satu saat ya. Poin-poin yang belum kita bahas akan kita lanjutkan. Kita cari kesempatan satu hari lagi. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, poin berikutnya haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. I. Haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Halaman 2391. Perkara yang menyedihkan para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, fenomena mencari berkah di kalangan masyarakat Indonesia adalah fenomena yang sangat ramai dan semarak ya. Mereka mencari berkah dari berbagai macam ee, benda ya. Dan perkara yang cukup memalukan yang terjadi baru-baru saja di Kota Mekah tatkala ada sebagian orang yang menggunting apa? Kiswah Kaabah ya dalam rangka mencari berkah ya. Kok kebetulan orang Indonesia itu loh. Coba yang lain kak. <laughs> kebetulan orang Indonesia. Kok kebetulan juga dari kampung saya. Ayah <laughs> kebetulan. Nama dia tidak ketahui. Yang salah bukan dia. Yang salah adalah orang yang kasih tahu dia. Ya. Dia tidak mungkin melaksanakan demikian kecuali di omong omongin oleh orang orang lain. Para hadirin Hamzah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas tentang Masalah ini, ya. kemudian juga kita lihat orang-orang yang berebut-rebutan pergi ke kuburan, kemudian mengambilin pasir dari kuburan tersebut, sampai kuburannya khawatir jeblos, ya, karena apa? Pasirnya di, diperebutkan, ya. Dan ini sangat jelas merupakan kebiasaan orang-orang Syiah, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, yang mereka mengambil pasir-pasir di kuburan-kuburan imam-imam mereka, seperti kuburannya Al Hasan, Al Hussein radhiyallahu taala anhu di Karbala. Mereka ambil pasir tersebut, mereka makan pasir tersebut. Demikian juga saya lihat sendiri. Ketakala mereka mengunyi kuburan baki. Mereka pergi ke kuburan imam mereka. Mereka ambil pasir yang ada di kuburan tersebut. Sambil pelirik, pelirik khawatir ketahuan polisi. <guruh> ambil. Saya lihat sendiri bagaimana mereka semangat mengambil pasir. Ini apakah seperti cara mencari berkah yang diajarkan dalam Islam. Demikian juga yang datang ke kuburan. Mengusap-usap tubuhnya di kuburan. ya, Mengusap-usap tubuhnya di kuburan. ya, Dengan menganggap bahwasannya usapan tersebut akan mendatangkan keberkahan. Demikian juga yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian datang ke Masjid Nabawi yang usap-usap apa, apa namanya pintu Masjid Nabawi, ya. banyak diusap pintu Masjid Nabawi, dinding Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri mereka usap-usap, hampir-hampir saya mau katakan tidak usah mas, petugas kebersihan sudah banyak, tidak ya. usah diusap-usap, sudah bersih. Tapi <laughs> demikianlah mereka apa namanya, uh, karena kembali kepada uh, kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkah, sehingga berkahnya. Mengalir setrum sampai ke pintu masjid Nabawi. Tapi oh, eh, pintu masjid Nabawi. Oh, Dan dibikin juga orang-orang yang dicari keberkahan, ya, diusap-usap. Ya, saya punya teman ada orang Kosovo. Teman saya, teman sekelas saya, namanya Lolo Zem, orang Kosovo. Jenggotnya, masya Allah, sampai di bawah pusar dia. Jenggotnya panjang, ya, pokoknya panjang lah jenggotnya. Dia lagi tidur orang datang kemudian apa usap-usap <laughs> dia kaget. <laughs> Dan itu kebiasaan banyak masyarakat ya bukan masyarakat Indonesia saja masyarakat yang yang lain pula ya Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala sebelum kita membahas tentang masalah ini kita perlu jelaskan tentang masalah keberkahan. Bahwasanya keberkahan adalah tidak uh, kita tidak bisa menentukan suatu berkah atau tidak kecuali dengan dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah wahibul barakah, dialah yang memberi keberkahan. Dialah Allah yang menentukan ini berkah atau atau tidak. Oleh karenanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian tempat sebagai tempat yang berkah dan Allah memilih sebagian waktu sebagai waktu yang berkah dan Allah memilih sebagian zat atau benda menjadi benda-benda yang berkah. Contohnya tempat-tempat yang berkah seperti Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Terutama ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adalah tempat-tempat yang yang berkah barang siapa yang sholat di masjid Nabawi maka pahalanya ya seribu kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, barang siapa yang sholat di masjid Nabawi sehari semalam lima waktu, maka seakan-akan dia sholat di masjid yang lain seribu hari, ya, sama seperti istiqlal seribu hari, sama dengan masjid demak, masjid ampel, masjid kudus, semuanya seperti, seperti seribu kali disolat di masjid-masjid tersebut, seluruh masjid di alam semesta ini, pahalanya cuma satu, baik masjid istiqlal Baik Masjid Al-Berkah, sama saja enggak ada bedanya. Baik Masjid-Masjid yang lain. Yang beda cuma Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, sama Masjid Al-Haram. Yang tiga Masjid itu dibangun oleh para Ambiya. Ketiga Masjid tersebut dibangun oleh para para Nabi. Dan bagaimana cara mencari berkah dari Masjid Nabawi? Rasulullah ajarkan cara mencari berkah dari Masjid Nabawi dengan beribadah di situ. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, solat di Masjid Nabawi seribu kali lebih baik daripada solat di Masjid yang lainnya. Contohnya menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi kemudian belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan bahwa kal mujahid bisabilillah maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa demikian juga di Masjid Haram mencari keberkahan dengan banyak beribadah di tanah suci Rasulullah SAW tidak mengajarkan mencari keberkahan dengan mengambil pasir di uh, kota Madinah kemudian dibawa pulang atau dijadikan jimat dan macam-macamnya tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya, eh, takkalah kita mengetahui suatu tempat berkah, kita harus juga tahu bagaimana cara mencari keberkahan dari tempat tersebut. Seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram, cara mencari keberkahannya bukan dengan diusap-usap, tetapi dengan beribadah di kedua tempat suci tersebut, karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana bermaksiat kedua tempat tersebut akan diperbesar dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita lihat kesalahan sebagian orang yang mencari berkah dengan mengusap-usap tubuh mereka di e, kuburan Nabi misalnya. Atau mengusap-usap tangan mereka di mahkamah Ibrahim. Ya. Ini semua dilarang dalam syariat. Kemudian juga waktu-waktu yang berkah. Waktu-waktu yang berkah seperti banyak. Seperti 10 hari pertama Zulhijjah, Kemudian seperti bulan Ramadhan ya. Bagaimana cara mencari keberkahan dari waktu waktu tersebut, seperti sepertiga malam yang terakhir, caranya dengan beribadah, bukan orang bertemu dengan waktu tersebut, otomatis ke setrom barokah, enggak. Bukan orang yang tinggal di kota Madinah, otomatis ke setrom barokah, tidak. Tinggal yang tinggal di kota Madinah, banyak, ada orang Islam, ada para sahabat, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Tetapi yang mendapatkan keberkahan adalah, orang-orang yang beribadah di tanah suci. Oleh karena para, kata para ulama, al ardhul latu, tanah yang suci tidak mensucikan penghuninya. Tanah yang suci tidak mensucikan apa penghuninya, tetapi seorang menjadi suci menjadi berkah jika dia beribadah di tanah suci tersebut. Sebagaimana uh, bulan Ramadhan, tidak semua orang ketemu bulan Ramadhan kemudian kesetrum berkah, tetapi orang kesetrum berkah adalah orang yang beribadah di bulan Ramadhan, yang sholat malam di bulan Ramadhan, yang puasa di bulan Ramadhan, maka dia mendapatkan berkah dari waktu-waktu uh, tersebut. Karenanya di sini kita akan jelaskan tentang masalah kesalahan sebagian. Orang dalam mencari keberkahan. Dan saya telah jelaskan bahawasanya, diantara yang fenomena yang kita lihat adalah, sebagian kaum muslimin yang mengambil pasir di kuburan-kuburan. Dan saya katakan ini adalah akidahnya orang-orang syiah, yang dituruh-ituruh oleh sebagian kaum muslimin. Lihat halaman 394. Ya. Uh, Al-Imam Umar bin al Khattab radhiyallahu r.a. sebagaimana didapatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Tatkala beliau mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan wallahi inna la alamu annaka hajar wa hajar aswad. Demi Allah saya tahu kamu hanya sekedar batu. La tadzurru wa la tanfa'. Kau tidak bisa memberi kemudaratan dan tidak bisa memberi kemanfaatan. Wa laula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma Kalau saya tidak pernah lihat Nabi cium kamu saya tidak bakalan cium kamu. Perhatikan di sini. Ini hajar aswad adalah batu termulia di alam semesta ini. Artinya di dunia ini batu yang paling mulia adalah hajar aswad. Bahkan disebutkan dia turun dari surga. Katakanlah turun apa namanya asyad dubaydan minal sangat putih warnanya. Fasawadatu khathaya bani Adam, maka tapi dosa-dosa manusia menjadikan dia hitam. Artinya dia batu yang mulia. Dan ini batu yang mulia termulia di atas muka bumi ini, ternyata batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau Hajar Aswad adalah batu yang termulia di atas muka bumi ini, tidak bisa beri manfaat. Dan tidak bisa beri mudohrat. Sebagaimana perkataan Umar Mulkattab anhu. Maka bagaimana lagi dengan batu-batu yang lain? Bagaimana lagi batu-batu akik, kemudian batu ini, kemudian batu kali, kemudian batu sumur, kemudian batu-batu yang lain? Tentu lebih-lebih lagi tidak memberi kemanfaatan dan tidak memberi kemudohratan. Batu giok, batu macam-macamnya. Sedangkan Hajar Aswad, tidak beri manfaat dan tidak beri kemudaratan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Umar bin Khattab tatkala mencium Hajar Aswad, beliau mengeraskan suaranya. Kenapa? Beliau melihat orang berebut-rebutan cium Hajar Aswad, beliau khawatir timbul dalam diri mereka akidah yang salah. Maka beliau mencium dan melantangkan suara beliau dengan mengatakan, wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan karena saya lihat Nabi cium kamu, maka saya tidak bakalan cium cium kamu. Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri modarat, apalagi batu-batu dari dari Ka'bah yang lainnya. Kemudian ada orang yang kemudian mengusap-mengusap, kemudian diusap badannya, itu tidak tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Sementara kita tahu bagaimana sejarah ya, pembuatan Ka'bah. Ka'bah ya, awal kali tatkala hancur di zaman Nabi SAW, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, tatkala umur Nabi 35 tahun. Hajar Aswad dipugar oleh orang-orang Quraisy, yang bangun orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengumpulkan batu, mereka pikul kemudian batu-batu biasa, mereka batu biasa, kemudian mereka letakkan di Ka'bah. Mereka letakkan di Ka'bah. Kemudian dan itu berjalan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi, menjadi nabi, tetap batu-batu yang dipikul oleh orang Quraisy itulah yang dijadikan sebagai Ka'bah batu biasa. Yang spesial hanyalah hajar aswad. Oleh karenanya, ketika mereka setelah bangun Ka'bah, kemudian mereka khilaf Siapa yang meletakkan hajar aswad pada tempatnya? Maka mereka hampir bunuh-bunuhan di antara kabilah-kabilah suku-suku Arab ketika itu. Sampai akhirnya Nabi menjadi hakim di antara mereka supaya mereka tidak berkelahi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentangkanlah selendang atau kain, letakkanlah hajar aswad di tengah dan kalian angkat barang-barang. Ini idenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka setuju. Akhirnya mereka bentangkan kain dan karena mereka tahu hajar aswad batu yang mulia. Mereka bentangkan kain, kemudian Hajar Aswad taruh di tengah. Mereka angkat barang-barang menuju tempatnya Hajar Aswad. Namun yang meletakkan siapa? Ya Nabi yang meletakkan. Nabi yang angkat, Nabi yang taruh. Namun mereka rido. Intinya Nabi yang taruh. Mereka yang para hadirin Ahmadiyya subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya batu biasa. Karena mereka yang bongkar batu tersebut. Dan mereka yang pasang batu tersebut. Kemudian akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair. radhiyallahu taala, Maka ada seorang wanita yang sedang tawaf, tiba-tiba sambil membawa jamrah, tahu-tahu, percikan apinya, percikan minyak wangi tersebut, dari bakaran minyak wangi tersebut, mengenai kiswah Ka'bah, kemudian terbakar. Terbakarlah Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair, rapat mesyawarah sama sahabat-sahabatnya. Bagaimana Ka'bah ini? Dipugar atau dibangun kembali? Ada yang mengatakan dipugar, diperbaiki saja. Abdullah bin Zubair mengatakan, tidak, bagaimana kalau rumah salah seorang dari kalian terbakar? Dipugar apa Dibangun kembali? Kata mereka dibangun kembali. Akannya dibongkar lagi oleh Abdullah bin Subir. Dan dibangun ka'bah yang baru dengan batu-batu yang baru. Intinya batu-batu tersebut batu-batu biasa. Yang spesial hanyalah hajar aswad. Itupun hajar aswad tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kita mencium hajar aswad karena contoh Nabi Sallallahu SAW. Sebagaimana kita sujud meletakkan jidat kita di tanah. Karena Nabi solatnya seperti itu. Karena Nabi solatnya seperti itu. Bukan karena batu tersebut bisa memberi manfaat dan, tidak, dan bisa memberi mudarat. Oleh karenanya... Tetkala orang-orang kafir mengatakan, "Lihat orang-orang Islam menyembah batu." Kita bilang, "Tidak, Kita tidak, tidak menyembah batu." Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah yang punya batu ini. Sembahlah yang punya rumah ini. Dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah batu. Batu itu hanya sekedar simbol untuk menyatukan hati kaum kaum muslimin. Al-Imam Al-Baihaqi, ya. Salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan, "Fa amirul mukminin Umar radhiyallahu anhu," kana fa'abadal hajar Umar al Khattab dulu pernah menyembah berhala Fahina ahwa ila rukn ka'annahu haba makanana alayhi fil jahiliyah tatkala dia hendak mencium hajar aswad maka dia seakan-akan khawatir tentang apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah karena dia dihulu, menyembah apa menyembah batu Fatabarra'a min kulli shay'in siwallah maka dia pun berlepas diri dari segala sesuatu sembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala wa akhbarahu bi annahu hajarun la yadhurru wa dan dia iklankan di hadapan Allah bahwasanya batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat Al Imam Nawawi rahimahullah mengomentari asar dari Umar ini beliau berkata inna ma qala wa inna ka la tadhurru wa la tanfa li alla yaqthar ba'du qaribi al islam alladhina kanu alifu ibadatu al ahjar wa ta'dhiman wa naf'aha وَرَجَاءَ نَفْئِهَا وَخَوْفَ الضَّرَرْ بِالتَّخْصِيرِ فِي تَعْظِيمِهَا وَكَانَ الْأَهْدُ قَرِيبًا بِذَالِكَ kata Al-Imam Nairahimahullah Umar ibn Khattab menyatakan demikian kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudhurat wahai Hajar Aswad kenapa kata beliau agar sebagian orang yang baru masuk Islam tidak tertipu dengan Hajar Aswad makanya tidak tertipu sehingga menganggap Hajar Aswad bisa beri manfaat dan bisa beri mudhurat yaitu orang-orang yang baru masuk Islam orang-orang yang terbiasa meny dengan mengagungkan batu dan mengharapkan manfaat dari batu tersebut atau takut khawatir kalau timbul kemudaratan gara-gara mereka kurang mengagungkan batu tersebut. Karena itu Imam karena itu Abdul Khattab melantangkan suaranya dengan demikian. Demikian juga Al Imam Syafi'i rahimahullah ya, dinukilkan dalam uh, kitab Manaqib Syafi'i oleh Al Baihaqi dia menyebut bagaimana Al Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Kata al imam al-Bayha yukir rahimahullah, Wa qadqara'tu fi kitabi abi Yahya Zakariya bin Yahya As-Saji fima haddathahu al-Musriyun, anna syafi'i ya innama wadha al-kitab ala malik, anna hu balagahu anna anna bi andalus kummatan malik, yaitu kulansuwa yustasqa biha. Kata beliau bahwasanya orang-orang Mesir menyebutkan, imam syafi'i meninggal di Mesir, dan dia akhir hayatnya di Mesir. Orang-orang Mesir -orang orang menyebutkan, kenapa imam syafi'i membuat buku bantahan terhadap imam malik? Kenapa? Karena sampai kepada Imam Malik, sampai kepada Imam Syafi'i, bahwasnya orang-orang di Andalus, ya, mereka bertabarruk dengan songkongnya Imam Malik, dengan songkok tersebut mereka mengharapkan Allah menurunkan hujan. Wa kana yuqalu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada mereka Rasulullah sallallahu bersabda, fa yaquluna qala Malik. Namun mereka berkata, Imam Malik berkata demikian. Faqala Syafi'i maka Syafi'i berkata, "Inna Malik an adamiyun qad wa yaghlath." Imam Malik hanyalah manusia. Bisa benar dan bisa salah. Jadi, tatkala Imam Syafi'i melihat orang berbelebihan terhadap Imam Malik. Dengan bertabaruk dengan songkoknya, maka Imam Malik menulis buku bantahan kepada... Imam Syafi'i menulis bantahan terhadap Imam Malik. Untuk menjelaskan Imam Malik adalah manusia biasa. Jangan berlebihan berlebi kepada dia. Dia bisa salah dan bisa juga keliru. Demikian juga para ulama Syafi'i yang mengingkari orang-orang yang mengusap uh, makam Ibrahim. Karena orang-orang sekarang kalau anda melihat sedang antum sedang tawaf maka banyak orang yang mengusap-mengusap tangan mereka di maqam Ibrahim mencari apa? keberkahan. Padahal itu barang baru yang mereka usap bukan apa? bukan maqamnya tetapi kacanya, kaca yang dibuat oleh pemerintah ya. Supaya tangannya tidak mengusap bekas kakinya, Bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Al-Halimi dari ulama besar madhab Syafi'i ya yang wafat pada tahun 403 Hijriah ya, beliau berkata Wa man ra'a maqam Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi falyusalli alaihi wala yaltamis almaqam wala yaltamis almaqam wala yuqabbiluhu Dan barang siapa yang melihat makam Ibrahim maka salatlah di situ ya, karena Allah berfirman wa takhidhu min maqami Ibrahima Jadikanlah makam Ibrahim sebagai apa? tempat salat maqam sini bukan kuburannya ya? bukan ya tapi tempat berdirinya siapa Nabi Ibrahim jadi disunnahkan orang setelah tawaf salat di maqam Ibrahim atau di belakang maqam Ibrahim Kata Al-Halimi barang siapa yang melihat makam Ibrahim maka salat di situ. Wala yaltamisul maqam dan janganlah dia mengusap-mengusap apa? Makam Ibrahim. Wala yuqabbiluhu dan jangan dia mencium makam Ibrahim. Ra'a Ibnu Zubair qauman yamsahunal maqam. Dia menyebutkan riwayat Ibnu Zubair Abdullah bin Zubair sahabat melihat suatu kaum mereka mengusap-mengusap makam Ibrahim. Ini bukan kacanya ya, benar-benar kakinya. Yang sekarang orang tidak bisa mengusap kakinya, bekas kakinya. Yang diusap cuma apa? Kacanya karena ditutup. Tidak jadi masalah kalau kakinya enggak bisa kacanya juga, enggak apa-apa. Karena berkah setrom ya, ya nyetrom. Bagaimana orang-orang syia, syia, mereka menjadikan tanah Karbala sebagai tanah haram. Ya, tanah haram jadi 25 kilo ke kanan, 25 kilo ke kiri, 25 kilo ke depan, 25 kilo ke, ke utara dan ke selatan. Kenapa? Karena berkah Hussein, berkahnya itu berjalan sampai 25 kilo, jadi tanah haram. Tanah haram terluas di alam semesta lebih luas daripada tanah haram Mekah dan daripada tanah haram Madinah. Dan haramnya siapa? Husein. Karena berkahnya yang nyetron. Orang-orang tidak, tidak peduli. Tatkala tangan mereka tidak bisa sampai ke mana? Ke bekas kaki Nabi Ibrahim. Kacanya pun tidak jadi masalah. Ya. Diusap. Sekarang Ibn Zubair melihat orang-orang yang mengusap langsung bekas kaki Nabi Ibrahim. Bukan kacanya. Itu pun diingkari oleh beliau. Waqala lam tu'maru bihada. Kalian tidak diperintahkan untuk ini. Innama umirtum bisolati indahu. Kalian hanya disuruh untuk salat di sisi makam Ibrahim. Qala mujahid, berkata mujahid, muridnya Ibn Abbas, huma, la yuqabbalul maqam, wa la yulmas, tidak boleh maqam Ibrahim, di dicium di dan tidak boleh diusap. Ini dari Al-Halimi. Sekarang Al-Bagawi, Al-Bagawi rahimahullah, ahli tafsir dari kalangan Madhab Syafi'i, yang, yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau berkata, Beliau menukil, qala qatadah wa muqatil wa suddi, berkata Qatadah dan Muqatil wa Suddi, umiru bi salati indah maqami Ibrahim wa lam yu'maru bi masahi wa taqbilihi. Mereka diperintahkan untuk salat di sisi maqam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mengusap maqam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mencium maqam Ibrahim, demikian Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini tadi masalah maqam Ibrahim. Sekarang mengenai mengusap dan mencium kuburan Nabi SAW. Bukan kuburannya kiai lagi, bukan kuburannya sahabat. Sekarang kuburan Nabi saw orang termulia di alam semesta ini. Kata al Halimi, wanaha bazu ahli ilmi anil ilsaq al batn wa zohar bijidaril kubur wa masahi bil yat wa dalikaminal bidah. Sebahagian ulama melarang untuk menempelkan perut dan punggung di kuburan dan mengusapnya dengan tangan dan ini termasuk bidah. Termasuk apa? Bidah. Kemudian Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Wa laysa sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu, balil wuqufi min bu'din aqrabil ihtiram." Ini tentang tentang kuburan Nabi. Bukan termasuk sunnah seorang mengusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menciumnya, tidak termasuk sunnah tetapi berdiri dari jauh ini lebih Utama untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, Fa inal masawat takbila lil mashahid adatun nasara wal yahud karena mengusap dan mencium kuburan-kuburan merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang begini siapa? Al Ghazali. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang terjurumus dalam praktek-praktek ini. Para ulama Syafi'iyah mengingkari hal seperti ini dan mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan, apalagi mengambil pasirnya merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani dan kebiasaan orang-orang Syi'a Rafidhah. An-Nawi berkata, "Far'un la yajuzu an yutafa bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nawawi. "Wa yukrahu ilsaqu adh-dahr wal-batn bi jidari al -qabar. dan tidak dan dilarang dan, dan makruh dibenci. Menempelkan punggung dan saya ingat, saya ulangi lagi, kalimat makruh ini terkadang maknanya apa? Haram dalam madhab Syafi'i dan dimakruhkan menempelkan punggung dan perut ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Ubaidiyyah Al Halimi dan Waqiru dan ini perkataan Al Halimi dan yang lainnya. Kalau mereka juga berkata Wa yukrahum masohu bil yatwa takbilu dan dibenci juga mengusap kuburan Nabi dengan tangan dan menciumnya. Balil adab an yab'ada aud, yab minhu kama yabudu minhu law hadarahu fi hayatih sallallahu alaihi wasallam. Akan Nabi adab yang benar dia dari jauh sudah cukup sebagaimana tatkala Nabi masih hidup maka dia pun dari jauh sudah cukup. Dari jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Hadza huwa sawab alladhi qalahul ulama wa atbaqu alaihi. Perhatikan ini. Imam Nawawi mengatakan inilah pendapat yang benar larangan untuk mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkan oleh para ulama dan mereka telah sepakat akan hal ini wa tabaku alaihi wala yaqtar bi mukhalafati kathirin minal awam wa fi'lihim dzalik dan janganlah terpedaya wala yaqtar jangan janganlah terpedaya dengan penyelisihan banyak orang-orang awam yang mereka mengusap-musap mencium-cium fa innal ikhtida' wal amal innam yakunu bil ahadits sahihah karena beramal harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihi wa jahalatihim perhatikan Imam Nawawi dan jangan kalian melirik ya perbuatan-perbuatan bidah yang dilakukan oleh orang-orang awam muhdatsatil awam perbuatan-perbuatan bidah yang dilakukan oleh orang, orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka di sini jelas Imam Nawawi rahimahullah menghukumi perbuatan orang-orang awam yang mereka mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan bidah muhdatsatihim perbuatan-perbuatan bidah mereka dan jahalatihim dan kebodohan mereka. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala oleh karenanya ini jelas perkataan para ulama Syafi'iyah tidak boleh sembarang orang untuk uh, mencari keberkahan tanpa ada dalil ya di antara kesalahan dalam mencari berkah adalah masalah kuburan mengusap-usap kuburan mengambil pasir di kuburan Ya mencium kuburan, ini semua adalah bentuk kebodohan yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawi Rahimahullah Ta'ala, namun menyedihkan di tanah air kita, banyak sekali praktek-praktek mencari keberkahan, mencari keberkahan dengan berendam di mana dan ini adalah tradisi dari orang-orang Hindu, yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin, berendam di danau mentang-mentang ya. mau ikut caleg jadi berendam di apa? di danau akhirnya kalah juga ya berendam, kemudian ada batu besar, kemudian taruh sajian di batu besar tersebut ada pohon besar, taro. pokoknya yang besar besar dikasih sajen. Ini kebiasaan orang-orang apa? Sebagian orang-orang saudara-saudara kita, ya. kemudian juga ada batu yang tidak tahu di mana di Pandegelang. Ya. Ada batu yang katanya barang siapa yang toab sampai apa tujuh kali, tahan nafas. Ya, kalau enggak salah tahan nafas ya. Nanti kalau sudah selesai maka doanya dikabulkan. Hmm, kalau meninggal bagaimana? Tawaf, <tuh> oh, Subhanallah. Tawaf di selain Ka'bah. Ini aneh ini seperti ini sudah tawaf di batu yang enggak tahu di mana ya, kemudian selain Kaabah, ini bahaya ya. ini bita ah yang sangat berbahaya menjadikan suatu selain Kaabah sebagai sarana untuk tawaf para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala tinggal 10 menit lagi ya Pak kita tanya jawab dulu ya pertanyaan yang masuk saya rasa uh, insyaallah mudah-mudahan masih ada waktu lagi masih ada satu pertemuan lagi ya nah belum selesai Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Antum berkata tentang keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu di Madinah. Kalau begitu doakan saya agar bisa menuntut ilmu di Madinah. <laughs> Ini maksa wa gimana? <laughs> Semoga dimudahkan bisa menuntut ilmu di Madinah. Kita bertakwa semampu kita. Tidak bisa, tidak bisa di Madinah, al berkah juga tidak apa-apa ya. Apa tafsirannya apabila seorang bermimpi ketemu dengan para ulama? Mudah-mudahan tanda kebaikan ya. Mudah-mudahan karena menunjukkan dia cinta kepada. Para ulama ya, ya, seorang biasanya yang terbawa dalam mimpinya adalah orang yang dia cintai, cinta kepada para ulama yang ya, menunjukkan kebaikan, cinta kepada ahlul ilmi ya, dan mudah-mudahan bisa mengikuti ilmu yang mereka sebarkan. Mohon diceritakan bagaimana proses awal turunnya hajar aswad, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menemukannya dahulu ketika bangun Ka'bah. Allah Alam saya tidak tahu ya, bagaimana turunnya, kemudian jatuh di mana, kemudian Nabi Ibrahim Nabi Ismail carinya di mana? <laughs> Tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang soheh. Allah Alam bisawab. Dan ee, mo, mohon maaf ya, seperti ini pun kurang ada faedahnya. Mau ketemu di India hajar aswad tersebut apa faedahnya? Mau ketemu di Cilengsi juga apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Ya, yang jelas hajar aswad ada kemudian tertanam di dipasang di Kaabah disunahkan kita untuk menciumnya. Lihat pertanyaan seperti ini, e, saya rasa kurang bermanfaat. Ya, mohon maaf. Sama seperti pembahasan misalnya, uh, Ustad, uh, apa namanya uh, anjing yang disebutkan dalam cerita, uh, surat Al-Kahfi, warna kulitnya warna apa? Anjing betina atau anjing jantan? Ini tidak ada faedahnya. Mau jantan, mau betina, warna hijau, warna kuning, tidak ada faedahnya dalam masalah ibadah. Dan seorang berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada manfaatnya dalam masalah ibadah. Ustad, apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? tidak ada dalilnya masalah ini ya. Ya, tidak ada dalilnya Memang benar ada hadis dalam dalam hadis ini Abbas di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata marron nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan faqaala innahuma la yu'adzzaban wa ma yu'adzzaban fi kabirin amma ahaduma fakaana yamshi bin namima wa ammal akhar faana la Kata Ibn Abbas Rasulullah sallallahu melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diadab karena tidak bersih dalam... beristinja, tatkala buang air kecil. Dan yang satu diadab karena suka namimah. Dalam riwayat lain karena ghibah. Fa'akhadal <mantikan niswa inyakun> jaridata fashakuhan nisvain. Jaridata al-Rabba. Rasulullah SAW pun mengambil... ...sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah. Fashakhan <mantikan> nisvain. Fagharaza ala kulli qabrin... ...wahidatan minhumah. Maka Rasulullah SAW membelah... ...pelepah yang masih basah tersebut... Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Allahu laha an yufifa an malam yibasa". Semoga Allah meringankan siksaan mereka berdua selama kedua pelepah ini masih kering. Selama pelepah kedua pelepah ini masih kering. Maka uh, sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mengatakan, kenapa uh, pelepah korma tersebut? Meringankan beban Siksaan orang yang sedang disiksa Kata mereka karena pelepah korma tersebut Bertasbih, ini pendapat sebagian ulama Ulama syafi'iyah Ulama alami masyur Sehingga Dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya Yang basah-basah tidaknya -basah diletakkan Di mana? Di atas kuburan Sampai-sampai ada yang tanam pohon ya. Basah terus ya. Jawabannya, itu ilah tidak ada dalilnya bahwasanya Diringankan, diringankan dosa uh, siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah kurma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan seluruhnya bertasbih. Baik batu, baik apa semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa kalau memang Nabi, kalau memang karena basah, masalah basah, harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin, pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon, pohon korma. Oleh kerana yang benar, ini adalah khususan Nabi Alaihi Wasallam adalah kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diazab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, "Innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu atau kita tanam pohon, tidak perlu karena itu adalah kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua Pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi meletakkan, menan, menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diadab, dia atau tidak? Maka Nabi karena sedang diadab, Nabi meletakkan pelepah korma, Nabi mengatakan semoga adabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu orang yang taruh bunga, seakan-akan dia menuduh penghuni kuburan mis yang diadab. <laughs> Seandainya kalau tidak sedang diadab, Nabi tidak bakalan taruh apa namanya? Pelepah korma, namun Nabi dikabarkan secara goib bahwasanya sedang diadab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi adabnya selama masih basah. Oleh kerana orang-orang yang sengaja meletakkan air, seakan-akan dia nuduh sedang diadab ini orang. Kita nanggungnya itu masalah goib, kita tidak tahu dia diadab atau, atau tidak. Akhirnya letakkan air, dan airnya tidak pernah berhenti. Air terus kiram terus penuh. Ya. Apa? Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan uh, pelepah korma, kerana masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon. Pohon apa namanya? Biasanya ditanam di kuburan, Kamboja ya, langsung nggak bahasa-bahasa ini. <laughs> Oleh karena kita katakan bahwasanya ini e, tidak benar, ya, bahwasanya yang benar adalah ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang di azab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih bahasa. Dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang yang lain. Allah alam, bismillah. Adapun kemudian ada seorang meninggal di lautan kemudian menaburkan bunga di lautan tidak perlu air laut sudah basah tidak perlu lagi apa terbakar terbakar apa bunga itu kebiasaan orang-orang Hindu dan yang lainnya Assalamualaikum Ustadh hadis tentang tiga hal yang tinggal dan terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal selain itu apakah yang kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal sampai dan Ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Doa Bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Jadi ada dua hal berbeda Antara berdoa dengan Niabah Yaitu mewakili orang yang sudah meninggal Kalau berdoa bermanfaat Berdoa kepada siapa saja kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, orang yang kerabat kita maupun bukan kerabat, doa kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain ber, bermanfaat. Oleh kira-kira seorang tak kalah ke kuburan, berdoa, Assalamualaikum ahladiyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaAllah bikum lahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kuburan. Dari kaum muslimin maupun kaum mu'minin, dan kami insyaAllah akan menyusul kalian, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Allahummaghfir lil al muslimina wal muslimat wal mu'minina doa secara umum bermanfaat. Berbeda halnya dengan masalah berniabah yaitu mewakili, mewakilkan. Seperti menghajikan ini berarti kita menghajikan orang lain, mengumrahkan orang lain Kemudian bersedekah juga, bersedekah atas orang lain ini ijma ulama sampai. Ijma ulama sampai. Jadi masalah doa mendoakan orang lain bukan masalah sampai atau tidak sampai, tapi bermanfaat atau tidak. Beda dengan misalnya mengirim pahala dengan menghajikan atau dengan bersedekah niat pahalanya untuk apa? Orang yang sudah meninggal ijma ulama sampai ijma ulama sampai. Apakah berdoa harus menghadap kiblat? Tidak harus, tapi disunahkan menghadap apa? Kiblat. Di antara adab doa adalah menghadap kiblat. E, sampai di sini aja dulu. Insyaallah mudah-mudahan ada satu hari lagi kita bisa apa namanya? Bisa lanjutkan lagi ya karena masih belum selesai. Terutama pembahasan masalah akidah, masalah filsafat, masalah Allah di atas lagi. Ini butuh pemahaman yang butuh konsentrasi baru ya. Antum sudah capek dari sore sampai sekarang ya. Apalagi saya. Oleh karenanya insyaAllah kalau ada hari yang lain kita bisa lanjutkan pembahasan kita. Wallah ta'ala ambil sohab dan yang kita sampaikan ini hanyalah nasihat kepada saudara-saudara kita. Mungkin penyampaian kita agak keras namun. Sungguhnya apa yang kita sampaikan karena rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang terjebak dalam praktek-praktek yang keliru, yang sungguhnya tidak dianjurkan oleh ulama-ulama yang mereka agungkan. Namun karena mereka tidak tahu sehingga mereka hanya sekedar taklit, terjuruh dalam praktek-praktek yang kita khawatirkan praktek-praktek tersebut tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mereka beramal dengan amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama akan sunnahnya dan benar-benar uh, mendatangkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.